2, 3, 4. Eljátszva az úcska színjáték. Nem. Én csak boldva járok. Sajnos kockában már nem. Nem. Hogy másipál. Nem. Ahó. Elég. Hej, fel Jancsi. Ijala Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik már itt? Jó reggelt. Ma 2000... Most már kicsit olyan Tompika, konganék. Igen, jól hallják ez tónpik az tónpik a Alár 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Csúszik, trózsánk, ja, hát így szól, ahogy szól. 1, 2, 3, 4, azért megkérdezem a műszakot. Olyan, mint a birka, a a a Egy, kettő, három, A Egy, kettő, három, a hat, is Egyelőre magunkra maradtunk, ami a kongás okát illeti. Az elmúlt napokban a visszafogottságomnak alapvetően az egészségi állapotom volt az oka. Nem mondom azt, hogy beteg voltam, de nem éreztem magam jól, és ha az ember nem érzi magát jól, akkor adítsuk ak be az ajtót, szíves, köszönöm, akkor az érződik a teljesítményén. Mára nem lettem. De azért egy kicsit. Meg elhatároztam, hogy azért már a megmutatom önöknek, hogy milyen egy kegyfejancsi, és némi szomorúság van bennem. Ez be kell, hogy valljam, mert. Szóval azt a teret, amit én nem töltök ki, azt mindig elmondja nekem a honpola, hogy azt önök sohasem fogják kitölteni, de benne mégis van egy ilyen vakhit, hogy ez, hogy ez annyiban játék, hogy amennyiben én visszavonulok, akkor önök elfoglalják, vagy legalábbis bizonyos mértékig elfoglalják azt a teret, amit én szabadon hagyok. Elsősorban abból adódóan, hogy ugye azt mondja a Kejfej önmagáról, hogy minden benne van, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, és az nem létezik, hogyha azt kérdezem, hogy 0877, akkor ne legyen önökben késztetés arra, hogy megosszák azt, amit fontosnak tartanak, ha más nem, hogy a lányuknak, a fiúknak, a feleségüknek, a férjüknek születésnapja van, és hogy boldog születésnapot kívánnak. van sincs bármi, akármi. Ma a 2020. február 17-e hétfő van, és 8 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és fia János korhatáros 14 éven aluliaknak nem, fölötte is a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Nagyjából 3 fok van kint, és többé-kevésbé derült ég, ennek által meg lesz a triplája, sőt lehet, hogy a négyszerese, és most nem a derült égre gondoltam. Azt kérdezem önöktől, hogy ami nekem kong, mint az istennyila, labár az lehetséges, hogy a Spirit Rádióban nem illene mondani, az egyébként, ha önök, ahogy hallgatják a műsort, az önöknél is Konge Elvileg telefon működ. Elkemélyen ennél egy gyorsabb reakciót vártam volna. Azt kérdeztem, hogy Konge az egész, mint az Én ínyira. Egy, szoknya, nem még, ha, ha, ha. egy igent és egy nemet várok. 061877 0877 Krista Kong Baletcipőm nincsen de ha lesz, fő nem Igen. Jó reggelt! Én küzdök a véterlel, kongani nem kong. Nekem o, nem. Oké, rendben van. Köszönöm szépen. És ott kong. <síthat> Jó, hát ha nem kong, akkor nem kong. Krisztus szerint sem kong. Jó, ja, rendben van. <síthat> Elmondom, hogy mondok önöknek egy példát, mit jelent az, hogy az ember hogyan viszonyul a valósághoz, Ugye amikor én bejöttem pénteken, akkor héttől fél nyolcig szabadon hagytam a teret, és azt mondtam, hogy töltsék ki, én közben készültem a civila pályára, mert hogy nem jól éreztem magam, és arra gondoltam, hogy ez a fél óra is tiszta haszon lesz majd. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Én, jó, én jól hallom. Én akkor jó. akkor rendben van, akkor további kérdésem kongás kapcsán nincs. Az a fél órát is lehetett volna másra használni, így alakult. A Hompal a lánya Angliában van. Jó reggelt kívánok! Kong, igen. Önnek kong? Jó, rendben. Oké, okay. akkor mégiscsak valamit kéne csinálni vele. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, nem kong, interneten hallgatom. Oké, okay, rendben, hogy gyertek be. A, így ugye az embernek mindig van egy napi hallása a saját hangjáról, és az, az egy kicsit más most, mint amilyen egyébként szokott lenni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jó. Szerelés van, de közben azért igyek szeműsort vezetni, hogy hagyjam abba. Szóval is tett el a Krista lánya külföldön van, és ebből adódóan. Jó reggel. Jó reggelt! 061 0877, csak az lenne jó majd gyerekek, hogyha ezeket a dolgokat egyébként mindig 7 óra előtt lehet, mert nekem minden másodperc egyébként, ami ilyenkor ebből telik, az olyan, mint hogyha a vérem folynak. Um, tehát elhoztam a honpolát egy darabon, mert hogy ő nem itt lakik, ahol a rádió van, de nem ettől messze fölszel egy egyes villamosra, és aztán leszáll négy vagy öt megálló múlva, valahol a Fejérvári út környékén megállt előttünk egy... Ne, jó, ezt köszönöm szépen, most már én szeretem ugyanazt hallgatni, köszönöm. Hogy leszállt, kiszállt egy autóból két srác, az egy srác, az hosszan készülődött, a testvére, az nekiramodott, és az volt a kérdés, hogy vajon eléri a villamost, és Krisztán nagyon dukkolt neki, hogy éri el, és elérte. És akkor abban benne volt az, ahogy az ember egyébként a napja folyamán a val a világra figyel. Mi bekerül az, hogy az ember azt nézi, hogy egy gyerek, egyáltalán, hogy, hogy nézi, hogy elérje vagy sem. Segíteni nem tud. Ugye ott lehet benne az, hogy drukkol neki, ott lehet benne az, hogy tehát a villamosnak drukkol, bár ez egy rossz szöveg, mert a villamos nem ellenfel a gyereknek. Ez a másik lehetőség. A harmadik pedig az, hogy közömbes. Tehát nem is érdekli, észre sem veszi. A Kriszta drukkolt, én követtem a gyereket, és én is drukkoltam neki. Ez az, ami a Kejfejancsi alapelve hogy valójában az egész világot a nap 24 órájában, de abban a pár percben, amikor együtt vagyunk, mindenféleképpen úgy kell szemlélnünk, hogy meglássuk a dolgot, mert annélkül, hogyha meg nem látjuk meg, akkor ez egyáltalán nem működik, és ha meglátjuk, akkor legyenek bennünk érzelmek a tekintetben, hogy az a dolog, ami egyébként nekünk annyira nem fontos, hát miért fontos, hogy a srác eléri a villamost. Egyáltalán az ember azon is gondolkodik egy ideig, hogy vajon miért fut. Aztán látja a villamost, összeköti a kettőt. Tehát, hogy ott legyen bennünk az, hogy sikerüljön neki. Ez alapvetően a világhoz való viszonyulásunknak egy alaptétele, amely nem elvárható. De ha jelen van, az nem rossz. Belőlem ez a múlt héten nem mondom, hogy hiányzott, de nem tudtam, vagy nem akartam, és a kettő között van különbség aktívan gyakorolni, és ez rányomta a kejfejancsira a bélyegét. Alapvetően azért, mert lehet kejfejancsit csinálni anélkül, hogy az emberben ez a szemlélet benne legyen, de se sava, se borsa, se íze, se zamata, se bűze, se illata nem lesz az egész műsornak. Lehetnek benne kiváló beszélgetések, az egészet mégse tartja össze semmi. Nekem a munkám az, amely, és különös hogy ez reggel van, megadja az egész nap alaphangulatát. Fontos, hogy ez a reggeli műsor hogyan sikerül, vagy hogyan nem sikerül. És fontos természetesen az is, hogy a tévéműsorom hogyan sikerül, hogyan nem sikerül. Eljön oda négy ember, akiknek a viszonyulását a világhoz szeretném megtudni, miközben ott van bennem az elvárás, hogy amiről beszélgetünk, arról legyen tudomásuk. Az, hogyha van egyébként ezen felül érzelmük, van -e ezen kívül affinitásuk, az egyikhez nagyobb, a másikhoz kisebb. Hogyha vannak rokonszembeik és antipátiáik, ez engem... Kifejezetten érdekel, de ez ki kell, hogy egészítse azt a tudást, amivel rendelkeznek az adott dologgal kapcsolatban, mert ha az nincs ott, akkor locsifecsi lesz belőle valamiféle közéleti életi, rokonszev műsor, mint amilyen egyébként most pénteken készült, és amely engem mélyen kiborította, amelyben benne volt a petegségem, benne volt mindaz, hogy a civilapályámban akartam behozni azt a lemaradást, amit a rádióműsoromban az egészségi állapotom miatt nem tudtam, vagy nem akartam megtenni. Egy konkrét példával fogok előállni, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire leszek érthető, és ha érthető leszek, akkor mennyire ö, fognak benne velem egyetérteni, beleértve, hogy ö, kívánatos, hogyha látták a civil civilapályán, de ha nem látták, ö, akkor is érthetik. 2009, 2019. november másodikán kérdések Véna Szályi Mártához, Bajer Zsolt írása. Ezek voltak a kérdései. Megválaszolásuk még vénasszái képességeit sem fogják meghaladni. Ez már tehát az önkormányzati választás után volt. 26. Miután megkaptam a bérleti jogot és szerződést kötöttem az önkormányzattal, engedélykértem a lakás felújítására, ez kötelező, ugyanis műemléki védettség alatt álló helyről van szó. Az engedély megadása előtt az illetékes hivatal kivonult a lakásba, felmérést végzett és fényképeket készített. Megvannak ezek a dokumentumok? 27. Ezen dokumentumok és az általam kérvényezett felújítási munkák alapján kimondható-e, hogy egy lepusztult, beázzott Dohos a 60-as évekbeli elektronos hálózattal elavult és használhatatlan fűtési rendszerre rendelkező lakás bérleti jogát kapta -e meg? 28. Számlákkal igazolhatóan 10 millió forintot költöttem a lakás teljes fejújtására és korszerűsítésére. A vadonatúi szigetelés, elektromos hálózat, villanyúra, fűtési rendszer, burkolat, nyilázzáró, stb. Mivel a lakás bérleti joga az ennyi a tulajdonjog viszont az önkormányzati, ezzel a 10 millió forintot az önkormányzat vagyonát növeltem? 29. Igaz-e, hogy barátetele volt szociális miniszteri biztos, államtitkár, miniszter és képviselő is a várban lakik-e? igaz -e, hogy magán magántulajdonába került egy műemléki védettség alatt álló ház a Budai vár közepén? Nem egy lakás, egy egész ház. Igaz-e, hogy ezt a házat barátetele eladta? Szándékoznak-e kivizsgálni, miként eljuthatod hozzá, barátetele, a és jogszabályok ellenére egy műemléki ház tulajdonjogához, vagy csak bennünket rágalmaznak szakmányban egészen elképesztő hazugságokkal és vádakkal? Harminc. Nem szégyelik magukat? Ezek voltak a kérdéseim. Megválaszolásuk még Vénaszály képességeit sem fogják meghaladni. 2019. november 2 -ra. Emlékezhetnek arra, hogy az önkormányzati választások környékén milyen mértékben volt téma a különböző, elsősorban a jobboldali vagy jobboldalhoz köthető notabilitásoknak várbeli e, lakásbérlete. Ezzel kapcsolatban e, volt, ezzel kapcsolatos volt az egyik beszélgetés, ami a, a Civila zajlott, csak keresem a papírjaimat, ezt hallják most, ez a következő beszélgetéshez kell. Ez meg nem most kell, egy másodperc tűröm. Elnézést kérek. Ezt megelőzően, tehát most novembert írunk, ugye akkor írt, akkor írt a Bajas ezt a levelét, a 24.hun ha jól látom, de lehetséges, hogy nem nem Ez mérce.hu. Vénaszáj márta borítja a budavári lakásúit 2019. október 14-én, ez tehát egy nappal az önkormányzati választások után. Vénaszány márta az első kellett újonnan megválasztott ellenzéki polgármester, aki jó ideje foglalkozik a helyi lakhatási problémákkal és visszaélésekkel, tisztségét betöltve elsőként a kerület lakásállomáját szeretné felmérni, adatigénylései ellenére ugyanis a lakásbérleti szerződések részéhez eddig nem fért hozzá. Polgármesterként most már ráláthat a budavári de részletére, ennek ismeretében pedig vérek kidolgozhat egy valóban igazságos és méltányos rendszert a kerületben. A polgármester a 24. húnak arról beszélt, tehát akkor még se tévedtem, ez csak a mérce hozza, de a 24. húni jelent meg. Szerintem két dologra van szükség. A közvélemény számára felháborító ügyeket rendezni kell, az igazságtalanságokat meg kell szüntetni, jóvá kell tenni. B olyan helyzetet kell teremteni, hogy többi ne önkényes döntések szülessenek, hanem méltányos és átlátható folyamatok során lehessen a lakáshoz jutni, és mindenki előre tudhassa, hogy mire számíthat. Vén Aszáj egyébként nem csak a bérlakások, hanem az önkormányzat minden szerződését felül fogja vizsgálni, és nyilvánossá fogja tenni. Nem szeretnénk egy baljáris, nagy Gábor Tamás rendeletet, hanem valóban rendszer szintű rendeletet szeretnénk hozni, ami méltányos a keletben élő központa alapnak. Vénaszája a olcsó önkormányzati bérlakáshoz jutó kormányközi személyekre utalva. Senki nem állt a tyúk szemére Mártának, hogy ezeket elmondta, és ezt követően az ember izgatottan és kíváncsian várta, hogy mi fog történni. A múlt héten a 444.hu-n megjelent vele egy interjú. Én szándékosan a pénteki felvételen és a szombati adásban nem említettem a 444-et, nem akartam kielezni, vagy nem akartam előásni azt a konfliktust, ami a 444.hú és köztem látszólagosan vagy valóságosan van, különös tekintettel arra, hogy a korábbi önkormányzati szerződéseim kapcsán milyen támadásnak voltam kitéve beleértve, hogy a mostani önkormányzati szerződéseim iránt viszont semmilyen érdeklődést nem mutatnak. Szóval, hogy az ember nem tudja, hogy mi alapján voltam kipécézve, és ezt egyszer azért még valamilyen módon, mint Ludas Maki, egyrészt megtudnám, másrészt lehet, hogy me megállom, hogy háromszor ne verjem el a 444 de akkor ők majd ezért köszönettel fognak nekem tartozni. Különös tekintettel arra, hogy nekem semmilyen elszámolni való feléjük, és mások felé nincs, nem követtem el semmi rosszat. Boros Juli készített egy interjút Vénaszáim Mártával, hogy miért arról az embernek elképzelése sincsen, mert egy egészen elképesztő interjú készült a múlt héten, kedden a polgármesterasszonyjal. A megválasztása után azt mondta, van néhány olyan ügy, melyeknél jogsértés sejt, és ha a gyanúja beigazódik, azokkal kiemelten foglalkozik majd. Ezekről kiderült -e már valami így, Boros Jüli kérdése? Válasz, nem szeretnék elébe menni a kommunikációs stratégiánknak. Nem volt időm és lehetőségem a civilapályámban végelemezni, de hogy mi van? hogy tessék, hogy van egy szituáció, amelyet két féltet lehetővé egyrészt a 444.hu, amely érdeklődött, másrészt az első önkormányzatnak a polgármester asszonya, aki úgy gondolta, hogy eljött a megfelelő pillanat, hogy különböző dolgok kapcsán nyilatkozzon, majd föltesznek neki egy kérdést, és erre azt válaszolnája, nem szeretnék elébe menni a kommunikációs stratégiánknak. Ott ül egy újságíróval szemben, magában a kommunikációs stratégiában van benne egy kommunikációs helyzetben, és nem tudom, minek elébe nem akar menni, de akkor miért el az interjút? Abban a pillanatban, hogy ezek az ügyek tisztában vannak téve, magyarul még nincsenek tisztába téve, október 14-e óta erre nem volt idő, de az, hogy leüljenek erre, ezekről beszélgetni, arra van mód. Tehát elindítottunk, mondjuk egy feljelentést, mondjuk, tehát Azokat a nyelvi potatlanságokat, amelyeket az emberek mondanak interjú szituációban, azt Borosuli minimálisan se gondolta kigyomlálni, a 444.hu hú olvasó szerkesztője, ha egyáltalán pedig van ilyen, akkor ez gond nélkül berakt az adásba. Tehát elindítottunk mondjuk egy feljelentést, egy bírósági szakaszt, vagy megtettük az egyéb szükséges jogi intézkedéseket, abban a pillanatban a sajtóhoz fordulunk. Hogy mi van? hogy tessék, hogy egyrészt nem szeretne elébe menni a saját kommunikációs stratégiájának, ami ez az álmomban két macska voltam tipikus esetet, csak az ember mégis azt gondolná, hogy nem egy pszichiátriai eset a, a polgármester azt de mi az, hogy abban a pillanatban, hogy ezek az ügyek tisztában vannak téve, magyarul nincsenek tisztában téve, magyarul nem indítottak el semmilyen jogi folyamatot, akkor miről fognak beszélni? Kérdés. Tehát akkor vannak ilyen ügyek. este ki csontvázak a szekrényből. Két ember, akik tökéletesen nem értik meg egymást. Egyrészt nincs kérdőjel a végén. Tehát nem az van benne, hogy tehát akkor vannak ilyen ügyek, este, csontvázak a szekrényből, nem. Mondat így szól. Tehát akkor vannak ilyen ügyek, pont vesző, ebben az esetben, este csontvázak a szekrényből, egy olyan kérdés, amelyet kizárólag akkor tesz fel az ember, vagy egy olyan mondat és kijelentés, amit kizárólag akkor tesz fel az ember, ha előtte nem azt hallja, mint amit vénaszáim márta mondott. Mert azt, amit vénaszáim márta mondott, arra ember így nem reagál. Most nézzék, én a múlt héten ezt az interjút már ismertem, de nem tartottam fontosnak önöknek megmutatni. Számomra ez a szituáció sok mindenről szól. Szól arról, hogy mekkora felháborodás volt az önkormányzati választások előtt jobb oldalhoz kötött notabilitásoknak várbeli lakásbérlete kapcsán, amiből az íg egyat a világán nem történt semmi, mert hogy ezek vagy jogszerűek voltak, vagy olyan védett személyek voltak, akik ne védne a Szályi Márta, mint az eni holban azt mondta Vudi ellenként, hogy elnézést, amikor szólt neki, de jelennek itt van egy póka fürdőszobában, hogy bement egy teniszűtőm, és azt mondta, hogy elnézést, ez túl nagy. De ez az egész maga a képtelenség. Beleért vagy aztán a 24.hu és más újságok, hogyan nyomnak újabb és újabb történetekkel, várbeli történetekkel a lakásban, hogy történjen valami, miközben ez az interjúval van jelen, és az én vendégeim a civil a pályámban, pedig mind fogják Vénasszályi Márta pártját, miközben fogalmuk sincs a történésekről, de bennük az van, hogy egy ilyen jóra való, az ellenzékhez tartozó asszony nem járhat rossz úton, és amikor én szembesítem velük, azt, amit mond, akkor rám néznek úgy, mint a mérgezett egér, hogy én mégis mit akarok tőlük, miért akarok én olyan mondatokat hallani tőlük, amelyek az ő meggyőződésükkel szemben állnak, miközben egyébként a tények meg nem támasztják alá azt, amit ők mondanak. Mondat tehát. Tehát akkor vannak ilyen ügyek. este kicsontvázak a szekrényből. Véna Márta. Abszolút. Tehát most hirtelen rájött arra, hogy kiestek csontvázok a szekrényekből, csak nem szerette volna az előző mondatában elébe menni a kommunikáció stratégiájának, beleértve, vagy feljelentésre tette ezen ügyekben. Nem olyan sokára ezeket nyilvánosság elé is tárjuk. Tehát akkor miért nem akkor beszélgetnek, amikor a nyilvánosság elé őket? Sok szempontból teljes átalakítást kellett végeznünk, és aztán jönnek értelmetnél, értelmetlennél értelmetlenebb mondatok. Kérdés elégben azt mondta, nagyjából végeztek az önkormányzati lakásbilletek átvilágításával, és az esetek 25-30%-ában felmerült gyanú, hogy visszaélés történt, de legalábbis megkérdőrezhető a szerződés. Válasz. Védna Márta. Nagyjából igen. Mi az, hogy nagyjából igen? Azt nem tudom. De nem szeretnék senkit megtéveszteni. Tehát nem arról van szó, hogy a szerződések 25-30%-át felbontjuk, csak ezekben az esetekben találtunk olyan dolgokat, amik miatt intézkedni kell. Milyen dolgokat? Mit kell intézkedni? Erre nem kérdezz rá a 444.hu. De ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy perre megyünk, vagy felbontjuk a szerződést. Tehát még mielőtt azt gondolnánk, hogy, hogy, hogy itt felbontják a szerződéseket, vagy perre mennek, hogy bontják föl a szerződéseket, hogy mennek perre. Vagy bármilyesmit, hanem hogy tisztába kell tenni a helyzetet. Mondta ezt egyébként október 14-én is, azóta az ég egyatta világán nem történt semmi. Vannak viszont olyan esetek is, ahol komoly jogsértést találtuk az önkormányzat megkárosítását. Példa? Nincs. Kérdés. Ilyen eset például, hogy van olyan lakos, aki több lakást is bérel és az egyiket rövidtávú lakásgiadásra használja. Nézzék, ez a kérdés, ez egy beépített kérdés. Ilyen kérdés csak azt tesz föl, aki egyébként minimum olyan jól tájékozott, mint a polgármester. Mert egyébként ilyen kérdést más szituációban nem tesz fel az ember, hogy olyat kérdezzen, hogy ilyen eset például, hogy van olyan lakos, aki több lakást is és az egyiket rövéd távú lakáskiadásra használja. Hát csak egyetlen egy dolog hiányzik belőle, hogy megmondja, ki ez az illető. De ez nincs benne. Válasz. Ilyenek is vannak. Igen. Pont. Vége. Hogy mi ez? Kik ezek? Semmi. Bajer Zsolt, aki 32 ezer forintért bér egy 48 négyzetméteres önkormányzati lakást a várból, az önkormányzati választások után arról beszélt, hogy attól tart, az új kerületvezetés megpróbálja kirakni az otthonából. Megnyugodhat most. Elnézést! Ki a franc nyavajakorságot érdeke az, hogy nyugodt-e vagy sem? Rendben van a lakásbérleti szerződése, vagy nincs? Ha rendben van, oké, ha meg nincs rendben, akkor rendbe kell rakni valamilyen módon. Hogy emiatt kiideges az önkormányzat, vagy Bajerzolt, az engem teljesen hidegen hagy. Ez egy olyan hangulatkeltő kérdés, amilyen a 21. század újságírásában nem eltűrhető. Válasz. Nincs ilyen szándék. Pillanatnyilag, hogy felbontsuk fel a szerződést. Viszont azt látni kell, hogy mondjuk például a költségelvű lakásbérletekkel kapcsolatban minden évben felül kell, tehát magyarul úgy meg fogják emelni a lakbérét. Eddig jutottunk száz nap alatt, és az én kedves vendégeim ott, a civila pályámban, erről az íg a világán nem tudnak semmit. Ők egy olyan valóságot látnak, amit szeretnének látni. Én, aki szembesítem őket a valósággal, másodpercek alatt én rossz emberré válok. Nemcsak az ő de a nézők szemében is. Mit akar ez a fiala? Miért áll ez a Fidesz pártjáról? Ott nem állok a Fidesz pártjára, senkinek a pártjára nem állok. Próbálok valamit bemutatni, ami senkit nem érdekel. Ez... Belejött, hogy az egyik vendég azt mondja, hogy ez egy a rossz interjú, de természetesen ezt a reklám mondja. Mondjam neki azt, hogy többet ne jöjjön, hogy nekem ne mondjon olyan tételmondatokat, amelyeket egyébként adásban nem vállal, vagy kérdezzek vissza utána. Hát az meg nem sportszerű. Szóval tudom, az alábírás jelentnek. Bajer Zsoltólából még mielőtt a civilapályán megjelent volna, tökéletesen az én logikámat visszaigazolva. Mint már bizonyára értesült róla, ez nyílt levél Béna Száji Mártának február 15-e szombat, közérdekű adatigényléssel fordultunk a budavári önkormányzathoz a következő ügyekben. 1. Vámas a tavalyi önkormányzati választásokon az ellenzék által támogatott jelölt jelen pillanatban az önkormányzat oktatási és kulturális tanácsadója. A vár szívében lakik egy önkormányzati lakásban. Tudni szeretnénk, mekkora lakás bérel Vámas a bérleményét milyen címben mennyi bérleti díjat fizet, hogyan jutott hozzá ehhez a bérleményhez, nyugodtan térjenek ki az trükkökre, Válmos Ágnesnek üzlete is van a várban, tudni szeretnénk az üzlethelyiséget, mennyi véleti díjat fizet. Ez egy normális kérdés. Hogy nekem tetszik-e a szövegezése az egy másik dolog. De így kell kérdezni. Függjátlatt, hogy Baján Zsolt szimpatikus -e vagy sem, és hogy mik a szándékai. Ami persze nem közömbös Kettő. Bakró Nagy Ferenc, az önt Támogató balliberális index internet internetes portál főmunkatársa. Egy önkormányzat által nemrégiben tökéletesen felújított önkormányzati lakásban lakik. Hogy honnan tudja mindez bajázolni, az érdekes, de ha ez így van, a válasz mindegyiknél az lenne, hogy ugye nem igaz, nem igaz, nem igaz, nem igaz, nem igaz, mit akar. Egy önkormányzat által nemrégiben tökéletesen felújított önkormányzati lakásban lakik. Tudni szeretnénk, Bakró Nagy Ferenc milyen körülmények között jutott hozzá az önkormányzati véleményéhez. Mekkora lakást bérel, és ezért mennyit fizet havonta milyen címen? Tamás Miklós, a sorosféle Ceu Open Society árhézi vezetője volt, ő hozta létre a Fortepánt. A Budai vár szívében lakik 900 méterre a miniszterelnökségtől. Tudni szeretnénk, hogyan jutott hozzá az önkormányzati lakáshoz. Mekkora a bérlemény, ezért havonta mekkora a díjat fizet, milyen címben. Négy. Diós Dilászló 1980-ban, Rózsáferez díja, kitüntetett baloldali újságíró, az ön nagy támogatója a kampány hát a várnegyed suttogó propagandájának a veziralkja, ahogy hátra hívják, a vár öreg komcsija. A Budai várban lakik a vár szívében alig 900 méterre a miniszter Tudni szeretnénk, hogy hogyan jutott hozzá az, az önkormányzat a lakáshoz, mekkor lakásbérés, ezért mennyi bérleti díja fizet, milyen címe. Öt. el egykori szociális országülési képviselő, a baloldali kormányban államtitkár majd miniszter. Az ő esetében arra vagyunk leginkább kíváncsiak, miképpen jutott hozzá egy műemléki épületet a Budai várban. Látni szeretnénk az esz lehetővé tévé egykori szerződéseket, különös tekintete arra, hogy a Budai várban ezért nem lehet a lakásokat megvásárolni, rendszerváltás után, bröl, döl, Ennek kapcsán azt is szeretnénk tudni, hogy a törvénytűrtás elleni bizonyos milyen épületek hogyan hogy Mégis magántulajdonban kidöntött el, hogy ezekben az épületbe kiköltözhetnek, ilyen módon azonnal megtisztelezve a vagyonukat. Szeretnék tudni azt is rödön, dörödön, dördön, várjuk a közérdekű adatok mielőbbi kiadását a következő év majd ezután jelentkezünk, ha ezt megkaptuk. Végezetül még egy kérdés a rendszerváltás ótaban is 30 éve budai várban mindenki egységesen annyi béleti díjat fizeted a véleményét, amelyet az önkormányzat által hozott rendeletben szerepelt. Nem volt különbség jobb és baloldali bérlő között. Önök imáron egy éve hazug ember, hazug gazember újságírók segítségére egy oljas, Kampányt, amelyet azt a látszatot keltették, mint a jobboldali közszereplők más elbírálás alá estek volna, mint a többi lakó. Ön pedig be is jelentett, hogy felül fogják vizsgálni a bérleti díjakat. Kérdés, csak az enyémet és a többi jobboldali, vagy az öntanácsadói, Válmaságmesét és a többi baloldali közszereplés újságíró bérleti díját is. Izgatottan várjuk válaszaikat. A következő percekben rengeteg mondandón volna, de sajnos nincs másra most idő. Azt kérdezem önöktől: Vénaszáli márta Bayer Zsolt egyik se. Ez egy rossz kérdés, de nem tudok jobbat föltenni. V. Nassai, Márta Bayer Zsolt egyik se. Ami ezzel kapcsolatban a civila pályánban történt szombaton felvételkor pénteken, azt mindannyian megnézhetik az atv.hu-n. 061-877-0877. nem nagyon szeretném, ha hallgatnának. Legalább tíz szavazatot szeretnék. Kinek a pártját fogják? Véna Szályi Mártájét, Bajer Zsoltét, vagy egyikét se? Az egyik se, az többek között, az többé kevésbé én volnék. 061-877-0877 Köszöntjük Önöket a Lárpúr Lártársulat első CD-je és kazettája alkalmából. Címe... Kis talál Nem voltam érthető. Ha érkezett hogy van egy ugyanilyen a hát, körülbelül ezt éltem meg szombaton. Illetve ezt éltem meg pénteken. Jó jó reggelt, Egyik sem. Egyik sem. Köszönöm. Természetesen lehet indoklás is fűzni, ha nem akarnak, nem. Figyelek. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt egyik sem. Köszönöm. 061-877-0877. Jó reggelt. Jó reggelt. Egyik sem. Beszények is, Tabácsicsak. Igen, hát nem véletlen szó. 061-877-0877. Jó reggat! Jó reggat! Kiválok egyikre. Köszönöm. 061-877-0877. Tíz telefont várok. 11. egyet. Jó reggat egyik sem Köszönöm Jó reggelt Jó reggelt, nekem egyik sem Köszönöm Jó reggelt Jó reggelt Jó reggelt, egyik sem Köszönöm Jó reggelt hát egyik sem. Köszönöm szépen Még három Jó reggelt. Jó reggelt, Vénaszáimárta. Márta. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, egyik sem. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, egyik sem. Köszönöm. Én is köszönöm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Megvan a 11 szavazat. 10 azt mondta, egyik sem. Egy ember azt mondta, hogy Véna Szái Márta. Engem igazoltak vissza, akkor is, hogyha ez jó, akkor is, ha rossz. Azt gondolják el, ott ülök ebben a fránya ATV stúdióban, négy emberrel, mögöttem az ATV-vel, amely többé-kevésbé valószínű, vagy ki tudja, az ATV-re a legkevésbé gondolom. De az a vendégekre mindenképpen azt várják el, hogy fogjam vénaszáji márta pártját, miközben nem áll módonban. Nem áll módonban, mert az adatok nem őt igazolják. De az adatok nem elég, hogy őt nem igazolják, hanem az egész mechanizmus, az egész jelenség. Amiről beszélünk, a feje állítja, mert egy olyan szituációt eredménye ez, amivel az ember nem tud mit kezdeni. Igény volna Bajer Zsolt és társai lakásbérletének a kinyírására, de az íg egyat a világán semmi nem alapozza meg. Én a belga önökkel a tíz mellettem szavazóval, hova a büdös francba álljunk? Hova? Jó, Jó reggelt. egyik sem. Értem, már túl vagyunk ezen. Hová És közben 24.hu. Kuna Tibor is nyomott áron bére a lakást a várban. Alap kikért a budavári önkormányzat közérdekű adatait. Akkor ki, de te értik, tehát nyomja az egész sajtó ezt a vár történetet, és akkor a 444.hu lehoz egy ilyen interjút Vénaszái Mártával, és akkor azt kérdezem, hogy akkor mi a helyzet? Volt budavári polgármester, szeretek ebben a lakásban lakni, újra pályázni fogok. Index. Mi a belgák, hova álljunk? Mi a téma? Valaki mondja meg, mi a téma ebben? Segítsenek! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én uh, bizonytalanul mondom, de sejtem, hogy mi benne a téma, mint annyi minden más dologban, ugye ez is egy jelensége annak, hogy van az úgynevezett elit. És akkor teljesen mindegy, hogy melyik párt, van az elít. Ennek vannak különböző kiváltságai. Ugye én emlékszem még, nem tudom, én, 20 évvel ezelőtt volt a Postabank VIP lista, és akkor hosszasan lehet sorolni, hogy mik azok a kiváltságok. De elnézést, hol, kiváltság? hol van itt a kiváltság? Hát nézzem, próbálná, próbálná, próbálnék meg én vagy ön 35 ezer forintért mondjuk egy 50 négyzetméteres lakás bérelni a várba. Ne próbálni, nem, nem uram, nem jelen pillanatban az, amit én ön elé tártam, egy dologról szól, ez jogszabályilag lehetséges, próbálkozzon meg vele, és azt követően, hogy nem sikerül, utána mondja el a problémáját. Jelen pillanatban ez mindenki számára adott. Nincs jogi kiskapu. Ön szeretne látni, de nincs. Hol talált olyat így... ami, az abban a szövegben, amit én önnek felolvastam, ami visszaigazolja azt, amit ön hipotézisként megél? Vagy nem is hipotézisként, valóságként. Oké, okay, mondom. Ott, hogy érdekes módon bármelyik forrásban, amit az elmúlt fél órában mondott, kb. annyi ideje hallgatom, vagy nem tudom, 20 percet. Uh, uh, Oké, okay, uh, hány úgymond ilyen ismeretlen név hangzott te? Egyetlen egy se. az ismeretlen De nevek még... senkit se érdekelnek. Mert ugye a, a baloldal eleve ezzel indított az önkormányzati választásokon, és akkor jött Bajás Zsolt, és baloldali baloldaliakkal. Hogy nem csak jobboldali prominensek laknak így a várban. Oké, okay, akkor közelítek máshonnan. Az én univerzumomba az ideális állapot, ha van egy ilyen közszereplő... Elnézést, ez nekem bonyolult. Elolvasok még egy részletet, ami tökéletesen rávilágít erre a helyzetre. Kiderült-e már? figyelek Lakatos István mondjuk, jó reggelt. jó reggelt. Szerintem a számok oldalról kéne megközelíteni. Nekem még fogalmam sincs, hogy a számok, de jól lenne megtudni. tudni. Három szám érdekelne. Egy, összesen hány darab bérlakás létezik a várban? Kettő, évente hány darab bérlakást? adnak Tehát, nem Jó, de ezt tudjuk, mert ezt tette volna föl a 444.hu, én erre nem tudok neked válaszolni. Én csak azt tudom neked mondani, amit ezzel kapcsolatban olvashattam. Az egész szituáció benne van ebben az alábbi történetben. kiderült -e már, hogy mit vitettett el autóval a városházáról a kerület korábbi polgármestere Nagy Gábor Tamás? Emlékezzenek vissza, annak idején történet volt, hogy egy autót követtek, akár Baranyi Krisztina is lehetett volna az iratmásolással. Most ez itt így jelentkezik. kiderült -e már, mit vitettett el autóval a városházáról a kerület korábbi polgármestere Nagy Gábor Tamás? Így a 444.hu kérdése. Boros Uli. válasz. Valószínű, hogy nem iratok voltak, hanem könyvek. Magyarul V. Naszái Mártának több mint száz nappal a történés után halvány fogalma nincs arról, hogy mit vittek el. Mi az, hogy valószínű? Vagy iratok voltak, vagy könyvek voltak, vagy mosógép volt, vagy 123 macska. Azt értsék meg, hogy egy olyan szituációban, ahol Bayer Zsolt és vénaszái Márta között kell választani, mert csak az egyiknek lehet igaza, mert vagy Szent vénaszái Márta és az ördög Baljer Zsolt vagy fordítva. Ott egy olyan szituációban, egy olyan mondat, mely szerint valószínű, hogy nem iratok voltak, hanem könyvek, egy olyan elmosása a szent és gonosznak, hogy utána engem már az egész nem érdekel. Ha korábban fontos volt az Isten fáját, hogy mit vitel el Nagy Gábor Tamás, akkor száz nap alatt az derítsék ki. Különösen a rákérdeznek. Vagy legyen az a válasz, nem tudom, de folytatom tovább. Az még tárgyát képezi, mert különböző leltárak meg emlékek kicsit ellentmondanak egymásnak, Hölgyeim és Uraim, itt a várbazárban milyen az, amikor leltárak meg emlékek mondanak egymásnak ellent? Hogyan tud a leltáraknak ellent mondani az emlékezet? Két olyan dolog van itt egybe szembeállítva, amelyben az mi álmaink vannak, ezek az emlékek, a másik pedig A leltár, ami meg visszaigazolja Nagy Gábor Tamást. Kinek A leltárnak vagy az emléknek? Hogy hozhatnak engem olyan helyzetbe, hogy leltárt kelljen emlékkel egybevetnem? Hogy hozhatnak önöket ilyen helyzetbe? És azt értsék meg, hogy a teljes múlt hétből ez hiányzott. De könyörgöm, miért kell nekem felívni arra a figyelmet, hogy ez egy teljesen mosószerben úszó ország, amelyben minden el van mosva. Nincsenek kontúrok. Olvasom tovább a mondatot. Az még vizsgálattárgyát képezzi, hogy tudja a vizsgálattárgyát képezni, az, hogy emlékek és leltárak nem stimmelnek, az egy külön kérdés, az más csodákra is képes. Az még vizsgálattárgyát képezi mert a különböző leltárak meg emlékek kicsit ellentmondanak mondanak egymásnak, de azt is vegyék észre, hogy állandal van benne egy fosztóképző, tehát nem ellent mondanak egymásnak, kicsit ellent mondanak egymásnak, hogy ebből mennyi volt a sajátja, mennyi volt az, amit polgármesterként ajándékban kapott, mennyi volt az, amiért mondjuk ez a mondjuk, ez visszatér, ezt nem tudja kigyomlálni a 44, 44 az önkormányzat fizetett. Tehát, ha tippelni kell, mondja a polgármester, mi hogy tippelni kell? A kérdés az, kiderült-e már, hogy mit el autóval? Száz nap után valaki azt mondja, hogy arra tippelek. Most gondolják el, gondolj el, hogy majd a bíróságon azt mondja a bíró, én arra tippelek, ez az ember gyilkos, akasszuk föl. Az egy másik kérdés, hogy most nincs halálbüntetés, de milyen lesz majd, amikor azt mondja, arra tippelek. Tehát, ha tippelni kell, nyilván nem tudom, hogy mi volt azokban a dobozokban, mondja Véna, Szály Márta, és itt vége van. Nyilván nem tudom, mi volt azokban a dobozokban, kész törölve, felejtsük el, ne beszélgessünk róla. Én azt valószínűsítem, hogy ezekből a könyvekből hazavitte azokat, amiket szeretett volna. Ez tökéletes levonata annak, ami ma Magyarországon van, ez az interjú. Itt mindenki hülyévé van téve. Vénaszályi Márta hülyét csinál az újságíróból, az újságíró hülyét csinál Vénaszályi Mártából, mi pedig hülyére vagyunk véve, cserébe hülyének nézzük Vénaszályi Mártát és az újságírót. Öt percük van, hogy ezt a történetet elemezzék. kiderült -e már, hogy mit vitett el autóval a városházáról a kerület korábbi polgármestere Nagy Gábor Tamás Válaszol. Valószínű, hogy nem iratok voltak, hanem könyvek. Az még vizsgálat képezi, mert a különböző eltáradt meg emlékek kicsit ellentmondanak egymásnak, hogy ebből mennyi volt a sajátja, mennyi volt az, amit polgármesterként ajándékba kapott, mennyi volt az, amiért mondjuk az önkormányzat fizetett. Tehát, ha tippelni kell, nyilván nem tudom, hogy mi volt azokban a dobozokban. Én azt valószínűsítem, hogy ezekből a könyvekből hazavitte azokat, amiket szeretett volna. 061-877-0877. Kérem a megoldást! Nem bánja meg senki, a publikum szimpátiáját idegszünk elnyerni, a nő az illaton átható, ha senki eslúdom fel. Merttek tovább? Sok fut a Tekintete rám ragad, Mindig hív. A bomban nő, a stsúha Senki se látja, a Még másfél percük van arra, hogy telefonáljanak, ha nem egészen más témára térek át. Végül is a szavazataikkal inkább többé, mint kevésbé kifejezték a véleményüket. Ezt a második részt a könyvekkel már nem óhajtották elemezni, tudomásul veszem. Jó reggelt, Fiala János vagyok, lehet? Elnézést, én a múlt héten most is kicsit még beteg vagyok, de nagyon visszafogott voltam a múlt héten, és próbáltam a mai reggelen visszavenni azt a teret, amit én a rádiomisoromban általában elszoktam szoktam fogalni, és miatt hosszú lennék és részletes, ennek tudható be a pár perces csúszás, elnézést kérek. Semmi gond. Nem 1996-ban kezdjük, hanem hol kezdjük, hol kapcsolódik ön a történethez, és aztán mégiscsak vissza kéne menni 1996-ban, mert ugyan tegnap azt mondtam önnek, hogy nem leszek felkészült, de azért természetesen valamelyest utána néztem az ügynek, mert nem áll nekem jól, ha az a a világán semmit nem tudok. Igen. 2015-ben kaptam a megbízást, hogy lássam el a védelmét a másodrendű vádlottnak, az első rendű a Portik Tamás volt, én a másodrendűt védtem. Hogyan és, került erre sor? Egy ismerősét védtem egy másik eljárásban, és hát nyilván az ott kifejtett védői munkám alapján a barátai úgy gondolták, hogy hatékonyabb lenne, hogyha én látnám el a továbbiakban a védelmét, és ők víztak meg vele, így mentem be hozzá a börtönbe, és hát innentől kezdtünk el együtt dolgozni. Azt kérdezem öntől, hogy ez akkor úgy történt, hogy ő elvált attól, aki addig őt védte? Pontosan, igen, hát megvolt az oka, igen. Ugye egy nagyon hosszú és egy nagyon bonyolult ügynek a véghajrájába kapcsolódott önbe, bár a véghajrával óvattal kell bánni, mert hogy ebben a történetben még mennyi idő van addig, hogy a bíróság kimondja a döntő szót, azt legfeljebb az Isten tudja. Hát egyrészt, ha ez a véghajrá lehet öt év, akkor... Véghajrá, a másik pedig mi abban bízunk... Ugye 2015-ben a... már nagyjából Igen. 9 vagy 10 évvel vagyunk a történés után. 96-ban történt a bűncselekmény, Erről van szó? És 2012-ben kezdték el újra a nyomozást. Tehát 96-ban megszüntették az eljárást, mert nem sikerült felderíteni az ismeretlen elkövetőket. És aztán 2012-ben indult újra a nyomozás. Nem fogjuk tudni, és szerintem nem is lenne célirányos az összes történetet peregyesítéssel, nem peregyesítéssel végigvenni, a történet ugye az, mert ugye megvolt az auftag, de ugye vissza kell mennünk, 1996-ban meggyilkolták Prisztás Józsefet, és ezt követően megvádolták az önvédencét, hogy ezt ő követte el, miközben nem ő, hanem a felbújtó volt az első rendű vádlott, ő pedig a másodrendű vádlott. Egyáltalán árulja el nekem, hogy a másodrendű vádlottnak mikortól lett neve, mert elezetleg H. István volt, és abból alakult át aztán a neve, úgy, hogy közben ki lehetett írni. Teljes mértékben a vezetik nevét ebben segítene nekem, vagy ez teljesen lényegtelen? Ö, hát nem lényegtelen, ugyanis fogalmunk sincs, hogy miért tette a média ezt meg, ugyanis én úgy gondolom, hogy egészen addig, amíg őt jogerősen el nem ítélték ezért a cselekményért, személyiségi jogokat sért azt, hogy nyilvánosságra hozták a nevét. Tehát a korrektebb hírcsatornákon még mindig csak H. Istvánnak nevetik. Akkor egyelőre mi is még a korrektebb hírcsatornák közé tartozunk. Oké, okay, igen. Azt kérdezem öntől, hogy az igaz-e, hogy H. István Partik Tamásnak volt a sofőrje? Igen, egy rövid ideig ő volt a, a sofőrje, 96 elejétől 97 elejéig valameddig volt a Porti Tamás mellett. Van-e ennek jelentősége, és nyilvánvaló, hogy én, aki azért nem tegnap jöttem le a falvédről, úgy kérdezem, hogy én lelkem melyén azt gondolom, hogy ennek azért van jelentősége, hogy büntető jogi relevanciája van-e? Az természetesen egy másik kérdés. De hogy van-e egyéb jelentősége, ott azt gondolom, hogy igen, miközben ön mondhatja nekem azt, hogy fiala, engem nem érdekel a maga kényes ízlése, én kizárlag azokat a dolgokat veszem figyelembe, amelyek jogilag relevánsak vagy sem. Hát akkor maradjunk annál, hogy attól, hogy Portik Tamás mellett volt, ez nem jelenti egyértelműen azt, hogy bűncselekményeket követett el, sőt egyáltalán nem jelenti azt. Az én ügyfelem egy nagy darab, 140 kiló volt akkoriban, és 190 cm. Nyilván valami védő, védői feladat, vagy védelmi ö, feladatokat is ellátott a Portik Tamás mellett, de ezen túl nem. Hát a Portik Tamás, ö, végül is egy üzletembernek mondható akkoriban, és hát úgy tűnik, hogy megvolt neki arra az embere, aki különböző dolgokat végrehajtotta megbízásából, ezt én sem tudom, csak a ítéletekből következtetek rá. Már mennyire egy ítélet, megbízható lehet, azt éppen ebben az ügyben látjuk, hogy nem egészen. Jó, ne, Tehát... ne, ne, ne, ne szét. Azt kérdezem, öntől egy hány éves emberről van szóma? Hány éves, hál' 67 ben született, 53. 53 éves, amikor ez történik, akkor relatíve egy fiatal ember. Azt kérdezem öntől, hogy ezt az ügyet leszámítva, de ez egy rossz kérdés, büntetett vagy büntetlen előéletű emberről beszélgetünk-e? Soha nem volt büntetve, soha. Soha nem állt bíróság előtt. Volt ellene egy alkalommal, egyetlen egy esetben büntetőeljárás, öt személy utóbb felmentették, illetve megszüntették ellene az eljárás, öten támadtak rá egy bárban késsel, ő elvette ezt a kést az emberektől, és mindegyik, tehát ezek megsérültek, ezek az emberek, de aztán kimondta, vagy megállapította a rendőrség, hogy jogos védelmi helyzetben volt. Úgyhogy ezen kívül soha nem volt és sofőrje tőle. vagy testőre is volt Portik Tamásnak? Is, is Az, hogy ő egyébként milyen véleménnyel volt Portik Tamás tevékenységéről, vagy ő bármit is tudott-e Portik Tamás tevékenységéről, az annak a történetnek a megtárgyalásában, amiről mi most beszélgetünk, ha jól veszem ki az ön hozzávaló viszonyulását, egy tízes skálán tízesre irreleváns. Így van. Az a kérdés, elkövetette bármit vagy sem? Így van. Az egyébként, hogy a kényes ízlésűek elvállalták volna-e ugyanazt a munkát, ami őt, az a mi kettőnk beszélgetésének nem témája. Ezt köszönöm, igen. De egyébként hadd fűzzek már ehhez annyit hozzá, hogy az ügyfelem kidobó ember volt előtte. Tehát ugyanilyen feladatokat látott el most, az, hogy az ő megbízója követette -e valamit, vagy mit csinál, soha nem, tehát a Portik Tamás egy rendkívül bizalmatlan ember. Amikor ő megbeszéléseket folytatott, akkor a testőre, vagy so sofőrje az egy másik asztalnál ült, nem hallhatta, tehát nem, nem úgy végezte ezeket a dolgokat, ha végzett olyat, ami Törvénybe ütköző, hogy azt bárki számára. Ugye egy ügyvédnek találja. azt mondani, hogy csak olyasmit mondjon, amit ügyvéde jelenlétében is elmondana, azért lehetséges, mert egy ügyvéd is kerülhet ilyen szituációba. Azt ön elmondhatja el, hogy mikor, milyen körülmények között ismerkedett meg H. István és Portítamás? Sajnos én, illetve hát annyit tudok az ügyfelemtől, hogy találkoztak egy ilyen éjszakai helyen, ahol az ügyfelem dolgozott. És mennyi ideig volt a sofőrje? Hát kb. egy évig akkor mondjuk úgy. 96 hat elejétől 97 elejéig. Magyarul ő megmaradt ebben az állásban a gyilkosságot követően is... Hát nem volt az köztudott, hogy most kicsinálta ezt a e, e gyilkosságot, vagy hogy ezt a Porti Tamás megbízására követték el. Igen, meg. Akkor legyen szíves, még a hírek előtt, önnek ezt nem kell tudnia, de én kénytelen vagyok tudni, hogy ez a Ladik utcai történet 96, mikor... Ha, november 1. No, november 1-én hogyan történt? Ott vagyunk valahol a harmadik kerületben, ugye? Igen, igen, igen. Ö, gyakorlatilag a Pisztás József, nem tudom, nyilván nem kell bemutatni, hogy ki volt ő, egy ingatlan bérleti szerződése miatt ment oda egy ismerősével. Amikor kijött az épületből és szállt be az autójába, akkor mellé biciklizett az elkövető, és egyetlen lövéssel hátúról meglőtte, és a, a biciklis továbbment, a Pisztás József pedig meghalt. Mennyi idő után gyanúsították meg H. Istvánt azzal, hogy Portik Tamás felbújtása okán követte el ezt a cselekedetet? Hát 2012-ben 16 év után? Mi történt ennyi idő alatt? De most olyanok leszünk, mint valami rossz kereskedelmi tévé. Most hát, hírek lesznek, és utána viszont. Ránden. Nagyon oké. szépen köszönöm. Viszont hallásra. Különöm, viszont. Dr. Patócs a H. István védőjével beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Második rész, 96. novemberében meggyilkolják Krisztás Józsefet, 2012-ben meggyanúsítják H. Istvánt. Mi történik ebben a 16 évben? Gyakorlatilag 96 évben van egy nyomozás, amit 97-ben megszüntetnek azzal, hogy nem sikerült felderíteni az ismeretlen elkövetőt és ezután nyugvó pont, tehát semmi. Hát nyugvó pont a szó idézőjeles értelmében, mert hogy nyugvó pontnak ezt legfeljebb ön mondja, de ez valójában nem egy nyugvó pont, hanem hogy senki nem tud semmit, vagy legalábbis nem akar tudni semmit. Hát igazából azért nyugvó pont, mert nincs nyomozás, meg nincs semmi, hanem 2012-ben... Ezt látom... ilyen gyorsan beszokták egyébként fejezni? Nem tudom, hogy történhetett. Gyakorlatilag az elsőfokú ítélet az előző eljárásban azt tartalmazza, hogy nagyon sok dolog benne volt már a nyomozás adataiban, tehát lehetett volna ezt tovább folytatni, nem tudom. Ezt a Ladik utcát hogyan képzeljük el? Ez egy lakott, lakatlan rész, nappal van, este van? A Szentendrei útról nyíló kis egyirányú utca, amiben reg... hát délelőtt 11 óra körül volt a dolog, fényes nappal az utcán több ember is volt, amikor hm. ezt történt, többen látták, igen. Szóval a dolog kicsit élesszerűtlennek, hadd, de hát Istenem, vannak ilyen szituációk. Igen, valamilyen oknál fogva a rendőrség ezt nem tartotta annyira kiemelt ügynek, nem tudom miért tényleg. Amikorben Prisztás Zsorzsef egy kiemelt figurája volt a magyar alvilágnak. Így van, igen. Vagy felvilágnak. Igen. kifejezetten így van. Igen. Um, szóval, hogy mi történik? Oké, okay, befejezik, vagy, vagy lezárják a nyomozást, és mitől indul újra? 2000, amit én tudok, csak azt mondom természetesen, 2012-ben körébe kerül a rendőrségnek egy hölgy, akit talán nem is nevezek meg így a rádión keresztül, de kettes számú tanúként szerepelt az ügyben, aki ilyen ingatlan bizniszekbe szállt be, a Budán ö, olyan ingatlanokat, aminek szemmel láthatóan nem volt gondozója, tehát elhanyagolt volt, ö, eladták a tulajdonos nevében, aztán ö, így ilyen csalásokat hajtottak végre. Egy ilyen tulajdonos, ismeretlen körülmények között el is tűnt, tehát eléggé nagy bajba került a hölgy, és akkor elkezdett emlékezni, és elkezdte a rendőrségnek kibontani azt, hogy végül is, kiállt a 96-os pisztásgyilkosság. Elnézést, nő. egy szemtanú? Nem, nem, nem. Ő a állítása szerint Portik Tamás közeli munkatársa volt, ami nem igaz. Tehát ő kisbandinak, ha tudja kiről beszélek, Igen. a kisbandinak volt a titkárnője, úgymond egész addig, míg a kisbandi küldfölde szökött. Utána pedig Portik Tamáshoz csapódott. Mi érdeke fűződött neki ahhoz, hogy bemártsa vált vagy egyetlen bemártson bárki mást? Hát ezzel, hogy ő ö, ilyen érénken emlékezett a 90-es évek maffia leszámolásaira, az ő ellene folyó eljárást uh -huh. megszüntették. Aha, ez vádalkú, vagy nem, vagy ez micsoda? De, de, de ez vádalku, egész Most nem Mert egyébként mit kapott volna ez a hölgy a nyakába? Hát gondolom, hogy hosszú éveket letartóztatásban volt akkor is, amikor ö, vallomást tett. Egyébként volt neki egy két, két vagy három éves szabadságvesztés büntetése is, amire azóta se hívták beletölteni, tehát azért volt neki megköszönni valója a hatóságoknak. Most így utólag persze van jelentősége, de nem utólag is van jelentősége. Az ember akkor is vádalkut valakivel, ha egyébként zöldségeket beszél, és akkor is, ha nem. Azért, igen, az nem, az nem, azért az nem árt, hogyha valakivel ha már vádalkut kötnek, akkor az olyan dologért cserébe adják neki, eh, amiben ő kulcsfontosságú dolgokat, de igaz dolgokat állít. De ő most azt mondja, hogy amiért vele vádalkut kötöttek, annak legalábbis az önvédence szempontjából semmilyen relevanciája nem volt. Ez most annyira igaz, hogy ő vádalkut akart, tehát tett vallomást, most akkor így mondom, az Aranykéz utcai robbantás ügyében is, ott a bíróság megállapította, hogy szavahihetetlen, és kizárta őt a, a, a vallomását. Okay, abban szavahihetetlen volt. Ebben miért tűnt szavahihetőnek? Na most ez jó kérdés, mert ezt próbáltuk végig az eljárás alatt bizonyítani. És mire jutott? Ki? Ön vagy én? Ön, ön. Én. Arra, hogy Hiába állítottuk szembe a tényeket az, ennek a nőnek a vallomásával. Hiába bizonyítottuk ezer szálon, hogy nem igaz, amit mond. A bíróság mégis elfogadta a vallomását. Nem tudom miért. Ne Oké, okay, a történet nem fejeződött be. Ráadásul még az ügyészség is felvebezhet védencét, visszavarhatják szabadságvesztésbe. De azt árulja nekem, hogyha ennek a történetnek egyszer vége lesz, ha valaha vége lesz, akkor itt egyébként az igazságszolgáltatásnak nincs dolga azzal a nővel, aki jelen pillanatban úgy tűnik, hogy hamis váddal mártotta be az önvédencét ezzel, amivel már korábban is lett volna dolga az igazságszolgáltatásnak, de mégsem tettek semmit. Van Én tudom, igaz, hogy ez a... mellékszáll, de ennek nincs jelentősége. És hogyha van jelentősége, vagy nincs jelentősége, ez a homokszem, hogy a frászkunyhóba kerülhet az igazságszolgáltatás gépezetébe. És rajtunk kívül, kettünkön kívül, de alapvetően önön kívül. Ez mást miért nem érdekel? Ezt, ezt szeretném, hogyha kérdésként itt maradna, és nem, nem tudok rá választani. De ez nem egy lényegtelen kérdés. Ez egy nagyon lényeges kérdés, amit én feljelentést is tettem ellene, hamis vád miatt másik ügyben, uh -huh. amiben bebizonyosodott, hogy hazudott, mert akiket megnevezett, hogy elkövetők voltak, azok igazoltan szabadságvesztés büntetésüket töltötték abban az időben. Ezt követően feljelentettem hamis tanúzás miatt és azzal utasították el, hogy a feljelentés nem az arra jogosulttól származik, mert az igazságszolgáltatás rendje elleni bűncselekmények miatt a hatóság tehet feljelentés. Nézze, én, eh, ható. Mint tapasztalhatja, én részint sok filmet láttam, de azért van némi tapasztalatom, mellékesen jogot végeztem, de ennek van a legkisebb jelentősége. Azért az, amiről mi ketten beszélgettünk, az ügy szempontjából mellékszáll. De nem hágy... De... Egyébként magában az egész történetben azért mégiscsak van jelentősége, mert rámutat arra, vagy rámutathat, tartsuk fel a feltételes módot, vagy legalábbis én, arra, hogy valakinek érdekében állhat egy olyan dolognak a vita nélküli elfogadása, aminek egyébként a tényszerűségét ön egy tízes skálán tízesre cáfolja. Igen. Igaza van, teljes, teljes mértékben. Jó, hát ebből a szempontból az ön tehetetlensége egy tárgyaláson az az egeket verdesheti, mert ön hiába ágál valami mellett, hogyha azt egyébként a bíróság valamilyen okból nem veszi komolyan, vagy egyfolytában lesöpri az asztalról. Ez pontosan így van. Nem tudom elmondani, hogy hány alkalommal hittük azt, hogy megcáfoltuk a vallomását, Hát például azt állította, hogy nap mint nap Portik Tamásnál volt a művészinas nevű étterembe ez volt a, hát a saját tulajdona volt, és ott volt gyakorta a Portik Tamás. Na most ehhez képest beidéztettük az összes akkori dolgozót, senki nem ismerte fel ezt a nőt. De ennél súlyosabb, hogy ő se ismert föl egyetlen dolgozót sem. Tehát hihető az, hogy napi 8 órát ott, ott töltök, és a felismerése bemutatásnál egy olyan szemét választott ki pultosnak, aki zavaró, tehát egy külsőként került a fotók közé. Nem, szer nem, nem szeretnék önnek gondot okozni, hogy akar, akkor ne válaszoljon. Igen. Önnek azért van valami halvány segédfogalma arról, hogy ez miért történhetett így a tárgyalások során? Segédfogalmat mondok. Portik Tamást el akarták ítélni és kellett mellé egy elkövető, tehát felbújtó nincs tettes nélkül, vagy hát érti, szóval ezért kellett az én ügyfelemet elítélni semmi másért de ez nem egy jogi akarat, ez egy politikai akarat vagy egy, egy, egy olyan akarat, amit a jog komolyan vesz, miközben neki erre eszköze nem biztos, hogy van ön mondta én, én. én egyetértek értek ezzel én, én hát ez egy fiam, nagyon fiam, cifra hogy... helyzet. Ez egy nagyon... Ez lehetenetes harc volt, és most, hogy így alakult, ez hatalmas. Tehát visszaadta a hitünket. Visszaadta. Jó, hát azért az összes, az összes szikla még nem esetett le az önök válláról. Most tehát ott vagyunk 2012-ben. Mikor születik első fokú ítélet? 2014. Tehát viszonylag gyorsan. Ott egyébként... Jelentős szabadságvesztésre ítélik az önvédencét, miközben ő a másodrendű vádlat. Mi történik ezután? A másodfok hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet, és új eljárásra utasította az elsőfokú Ki fellebezett? Ítéletet. Szerintem mindenki fellebezett az ügyészség súlyosításért, a védelem meg és azzal utasította új eljárásra az ítélő tábla az elsőfokú bíróságot, hogy egyesíteni kell Portik Tamás akkor már folyamatban lévő egyéb ügyeivel a Fenyő ügy volt, meg az Aranykéz utcai ügy volt folyamatban. Erre az egyesítésre végül is nem került sor. Nem került sor, mert a legfőbb ügyész törvényességi óvást jelentett be a kurjánál, a kúria megállapította, hogy erre nincs hatásköre, és elutasította ugyan a törvényességi óvást, de azt is megállapította, hogy nem lehet egyesíteni, mert csak a tettes személyének az azonossága esetén lehetne, itt pedig a felbújtó volt az azonos. Ez megint egy olyan malőr, ami azért nem áll jó az igazságszolgáltatásnak. Nehet, és aztán a folytatás meg végképp, mert megismételték az első fokú eljárást, de nem egyesítették a ügyeket, tehát gyakorlatilag nem hajtották végre az ítélő tábla döntését, és ugyanaz a tanács ö, ismételte meg, amelyik az előző eljárásban részt vagy eljárt. Milyen döntést hozott? Ugyanaz. hát természetes, nézze, hiába hoztunk fel új bizonyítékokat, és hiába gondoltuk azt, hogy most aztán tényleg megdöntöttük azt a gyenge lábakon álló vágyokat. Hanyat írunk? Bágyokat. két tessék? Hanyat írunk? 2016. Akkor már, ön, akkor, akkor, akkor már ön jelen van. Én voltam a védő már akkor, igen. Igen. Figyelek, tehát hiába. Tehát ugyanazt az ítéletet meghozta, ugyanaz a bíró. Fellebbeztünk, és hát az ítélet rendkívül sok hízagot tartalmazott. Nem is lehetett, pontos, hiszen azt ítélték el, aki nem követte el. És akkor nyilván nincs megdönthetetlen bizonyíték. 2016 májusában született a jogerősítélet. Így van, az az ítélő tábla a döntése volt. Úgy mentünk oda, hogy felmentés lesz, mert hát ezt az ítéletet nem lehet helyben hagyni. És mi történt? Az ítélő tábla súlyosított a büntetéseken. 9 évről 15 éve súlyosította az ügyfelem büntetését. Ugye arról volt szó, hogy Portik Tamás a arra kérte meg Ferencet, hogy csalja a helyszíré Prisztás Józsefet, hogy há István megölhesse. Így van. Így van. A következő az a rohácsnak a beismerő vallomása. Hát mondhatjuk, hogy ez a következő, ami a nyilvánosság számára Oké, okay. És nem a nyilvánosság számára? Hát én közben nem, hát pillanatig se tudtam beletörődni, hiszen tudtam, hogy ártatlan az ügyfelem. Felülvizsgálati kérelmet nyújtottam be a kúriához, amit elutasítottak, tehát mi kerestük a lehetőséget, hogy ezt az ügyet valahogy újra lehessen tárgyalni. Milyen állapotban volt a védencem? A védencem egy rendkívül erős karakter, nyugodt. Én azt hiszem, hogy ezt a 8 évet végig bírni úgy, hogy most épp lélekkel került ki, nem is tudom elképzelni, hogy ehhez mi kell, de néhányszor kiborult ő is, igen. Ön ezen eljárás folyamán bármikor beszélt Portik Tamással, vagy sem? Én egy ideig a Portik Tamás védője is voltam a megismételt eljárásban, és aztán is volt, hogy telefonált nekem, tehát igen, valameddig... Őt, őt miért vesztette el, vagy ön miért el őt? Mert rájöttünk egy idő múlva az ügyfelemmel, hogy kettőjüket együtt nem lehet védeni, uh -huh. mert nem azonos a kettőnek az érdeke. Mi Tár alapján úgy, választotta a védencét? Én eleve az ő védője voltam. És utána került a Portik Tamás a, tett hozzám, de én mindig a De a Portik Tamást a hát... egyedül védte, vagy ön volt az egyik, aki védte, mert többen védték őt? Akkor én voltam az egyetlen. És hogy érdemek meg Portik Tamás, hogy ön elvált tőle? Szerintem ő is egyetértett azzal, és megbízott egy másik ügyvédet. Tehát semmi gond nem volt közöttünk. Mindenesetre az a történt. mondata az ott lebeg a térben, amit mondott Arról, hogy milyen érdekfűződött ahhoz, hogy Portik Tamás tevékenységét jogilag relevánsnak véljék, és ebben mennyiben volt áldozat az önvédence, hogy ez aztán az összes többi ügyre mennyire vonatkozik, mennyire nem, abban gondolom nem óhajt itt megnyilvánulni. Hát nem is tehetném, miután azokat az ügyeket nem annyira ismerem. Nem tudom, tehát fogalmam sincs, hogy milyen erős bizonyítékok vannak a többi ügyben, én csak ezt az ügyet ismerem, és ez, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az én ügyfelem teljesen bizonyosan ártatlan. Tudom, hogy mellékszáll, de engem érdekel. Ön tudja pármondattal jellemezni, vagy van mit jellemezni egy ilyen helyzetben egy ilyen viszonylatban, hogy hogyan változik két ember viszonya, miközben talán csak a tárgyaláson, vagy ott se találkoznak nevezetesen H. István és Portik Tamásnak a viszonya. Nem, mint hogyha előtte barátok lettek volna, de előtte egy alkalmazási viszony volt, volt egy maximális bizalom, aztán később megtörténik, ami megtörténik. Ön mit érzékelt? Volt-e bármilyen változás az ő viszonyukban, vagy ez teljesen közömbös, vagy volt változás, de erről nem akar beszámolni, mint magánember érdekel, mint minden olyan dolog, ami érzelmeket bír. Hát az én ügyfelemnek a Portik Tamással a viszonya az egy alkalmazotti viszony volt. A hierarchiában sokkal, de sokkal fölötte állt a Portik Tamás. Tehát közöttük szerintem azon kívül, hogy köszöntek, és a, megmondta a Portik, hogy hova megyünk, olyan túl nagy kapcsolat nem lehetett. Én arra gondolok, hogy ez az egész eljárás, ami folyt, ez lehetőséget Igen. adott arra, hogy adott esetben elárulják -e egymást. Ö, hát lehetséges, hogy a, de ilyen fel merült, merült, hát nem volt mit elárulni. Az ügyfelem nem tudott a dolgairól, Portik Tamás meg ha tudta is, hogy mi történt, ő nem az az ember. Oké, okay, aki... de akkor azért azt meg kell kérdeznem 2020. február 17-én, hogy az ön ügyfele egyébként ma már másféleképpen gondolkodik-e Portik Tamásról, mondván, hogy akkor azt hitte, hogy egy mozigépésznek volt a sofőrje, most pedig tudja, hogy nem biztos, hogy mozigépész volt. És tudja. Hát ahogyan őt megvádolták az emberöléssel, honnan tudjuk, hogy a Portik Tamás valóban felbújtó volt ebben az ügyben? És az, hát, az, és az összes többiben? Hát azt sem tudhatjuk. Tehát azért eléggé meg volt csinálva ez az ügy. Eléggé sok tanúról kiderült, hogy az a tanú, aki egy adott telefonszámra emlékezett 96-ból, utóbb kiderült, hogy köze nem volt ahhoz a telefonszámhoz. Ez csak egy példa. Tehát fogalmunk nincs, hogy honnan tudta azt a telefonszámot, ha csak nem a rendőrök segítettek neki. Az Tehát kinek lenne ilyen... a dolga, hogy a Portik Tamással kapcsolatos vád valósz... e, e, ténylegességéről vagy vélt valóságáról beszéljen, az Portik Tamás jellegi ügyvédje kéne, hogy legyen? Igen, hát mindenképpen... Több, közelebb áll ehhez a témához, de én úgy gondolom, hogy Portik Tamás tevékenységét korán se ö, tárt föl, és nagyon-nagyon sok erőszakú az bizonyíték alapján állt ő a bíróság előtt. Ez egy ügyvédnek, aki immáron elvesztette Portik Tamást egy olyan vonal, amit egyébként elenged, mondván, hogy ha ezt is fogja, akkor nem tud megfelelően dolgozni, vagy közben ott motoszkál az agyába, mielőtt elhasszik? Nem, nem, nem. Én úgy gondolom, hogy Portik Tamás védelme nagyon jó kezekben van, és nekem ezt kellett tennem ahhoz, hogy az ügyfelemnek a lehető De az, lehető hogy közben mi zajlik, azért az ott motoszkál? Tehát az, hogy jó kezekben van, az oké, okay. de hogy mi zajlik, és hogy ez mennyire kvadrál az önigazság érzetével, az azért foglalkoztatja? Természetesen, hát nyilvánvalóan mert ugye ez egy olyan kettőség, amivel csak, azért, csak azok lehetnek e, tudatában, akik ilyen közelről látják az ügyet, hiszen aki távolról figyeli, ezeket a részleteket nem is ismeri, így aztán azt se foglalkoztatja, hogy e, aki ezt közelről látja, az sokszor elgondolkodik azon, hogy miért van ez a dolog úgy beállítva, mint ahogy be van állítva, mert hogy egyébként ön adott esetben, a tényszerűségét is vitatná annak, amiről egyébként mi itt most már ezt követően nem fogunk beszélni? Valóban így van, és tudja mi a legmegdöbbentőbb, hogy az ügyfelem többször mondta, amikor még a felmentés előtt a, a, meglátogattam a börtönben, hogy nem az a borzasztó, vagy nem csak az a borzasztó, hogy őt most így elítélték úgy, hogy nem követett el semmit, hanem ha kiengedik, akkor sem lesz soha nyugodt, mert soha nem tudhatja, hogy mikor jönnek érte újra egy olyan dolog miatt, amit kreáltak ellene. Tehát az a bizonytalanság, ami ezzel kialakult az ügyfelemben, az nem tudom, mikor fog eloszlani. És a kérdés Én megmondom címben... önnek a saját élettápasztató alapján, ha ilyen egyébként a lelki alkat, akkor valószínűleg soha. A lelki alkata nem ilyen, hanem az élete ilyen. Így, így. Hát akkor az is, akkor ő fogalmazott jól, de hát akkor van némi remény. Tehát ott tartunk a rohácsnál. Igen. Mennyiben változtat a rohács beismerő vallomása? Hát rengeteget. A, a rohács beismerő vallomása, aki végighallgatta, arra teljes egészében azt a benyomást keltette, hogy ő követte el. Hát ilyen részletességgel, ilyen, ilyen életszerűen, ilyen, ö, ilyen módon nem mondhatja el más, mint aki elkövette valóban ezt a bűncselekményt. Ez milyen lehetőséget adott önnek és videncinek? Hát ezt, ami bekövetkezett. Amikor én meghallottam a hírtévében, az akkori hírtévében ezt az üzenetet tőle, hogy ő tudja, hogy ki követte el ezt a gyilkosságot, én azonnal még aznap este megírtam a perolítási kérelmet. Mint ahogy Porti aztán... Tamás ügyvédje is megírta a perújítási kérelmét. Igen, igen, nyilvánvaló, hát nekik ez volt a dolguk, de alapvetően eleve a rohács azt, azt mondta ebben az üzenetben, és később is az volt a meggyőző, amikor arról beszélt, hogy tudom, hogy ki követte el. Tehát mindig a tettesről beszélt ö, elsősorban. Ön találkozott a -e rohácsával, vagy nem volt rá szükség? Igen, igen, igen, igen. Hát sajnos, és ez mi a támadások is értek. Ö, beadtam ezt a perioditási kéremet, aztán sokáig nem történt semmi, és akkor egy kapcsolattartóján keresztül üzent nekem a rohács, hogy keressen meg a börtönben, mert nem hallgatják ki, és, és egyszerűen nem tud tovább lépni. És akkor én, hát tudtam, hogy ezzel kockáztatok dolgokat, de bementem hozzá a Szegedi Fegyház és börtönbe, megkértem a nevelőt, hogy maradjon ott a beszélünk alatt, ami elég nem szokványos, mert a ügyvéd a védenszével ellenőrzés nélkül beszélt, de én tudtam, hogy ennek lesz jelentősége, megkértem, hogy maradjon ott, és csupán annyit beszéltem vele, hogy kitette, ő mondta, hogy ő, az nekem nagy élmény volt egyébként, és kérdeztem, hogy mit tudok segíteni, és azt mondta, hogy forduljak a nyilvánossághoz. Ennyi történt. Mit kockáztatott ezzel? Hát, hogy azt fogják mondani, hogy én befolyásoltam, hogy én készítettem föl a rohácsot, mint ahogy meg is történt. Ki gyanúsította meg ezzel? Hát a rendőrök. Hát a beszerezték utóba, arról a igazolást, hogy én benn voltam nála a börtönben. Egyébként És ilyenkor a nevelő az cáfolhatja ezt a feltételezést, vagy a számításon kívül lehet hagyni? Vagy szám nem kell Ö, fielveleni? 5 perc, percet töltöttem Rohácsnál, elképzelhetetlen, hogy ez alatt az idő alatt bármilyen lényeges tényről beszélhettünk volna az elkövetéssel kapcsolatban. Tehát ez nevetséges volt az egész felvetés. N Mikor volt ott? 2018 júliusába azt hiszem. Mi volt ezt követően érdemleges, vagy ezt követően érdemleges? Már a 2020 februári esemény van csak. Hát gyakorlatilag előtte elutasította az ítélőtábla az én perújtási kérelmemet, megfelebbeztem, a kúria pedig elrendelte a perújítást, ezt követően a, peru, a ítélőtábla elrendelte. Az, az, hogy ez a fordulat beállt, azt ő minek tudja be, vagy nem akar tippelni? Ennek így kellett történnie. Tehát az ítélőtábla azt írta, hogy a József Rohács vallomása nem egy új bizonyíték, mert ha, hogy az elsőfokú bíróság Vizsgálta azt, hogy József Rohács követte el, hiszen nagyon sokan azt mondták, hogy ő Igen. volt, és hogy ezt a bíróság elvetette. Jó, de hát nem volt neki egy beismerő vallomása, tehát az első de bíróság... ők nem hozhattak más döntést, csak a kúria hozhatta meg ezt a döntést? Nem, nem, hát az ítéltábla helyből helyt adhatott volna. De akkor nyújtva. ez miért nem következett be, ez a rönoméját védte, vagy miért tette ezt? Én nem tudom, hát egy nagyon, nem tudom, nem is akarok tippelni, meg, meg... Gyakorlatilag ön ugye semmilyen újabb anyagot nem biztosított a fellebezési fórumnak, ugyanazon anyag alapján ítélt másféleképpen, mint ahogy a fellebbezett ítélet született. Így van, így van. Csak, csak azt leírtam azt, hogy... Az első fokú, tehát az előző eljárásban nem állt rendelkezésre a beismerő vallomása. Ilyenkor van tárgyalás, ilyenkor tudtam, hogy nincs tárgyalás, ugye? Nincs, nincs, nincs. nincs, iratokból ítélnek, igen. Mennyire volt izgatott? <gül> Nagyon. Ez olyan feszültség volt nekem ez az egész. Különösen ez, mekkora, a... ez mekkora anyag, ez hány oldal? Hát maga az alapeljárás. Van. Jó, de ő... ami alapján a kúria meghozza azt a döntést, ami alapján a perúítást el lehet kezdeni, vagy be is lehet fejezni, ahhoz ők mennyi anyagot olvasnak át? És hányan? Nem sokat. De hát szerintem a három e tanácskozó bíró van a kurján, és itt nem sok anyag volt, hiszen azt el lehetett dönteni, ez jogi kérdés, hogy új bizonyítéke az, hogy a József Rohács azt mondja, hogy én tudom, hogy ki követte el a, és az én voltam, vagy pedig nem új bizonyíték. Tehát ez csak egy, ha akarom... És úgy döntöttek, elég. hogy új bizonyíték. Igen, igen, hogy meg kell mindenképpen hallgatni, és azután lehet dönteni, ha már leellenőrizték a. Valumán, Ugye azt, hogy... hogy tudja, hogy ilyen részletességgel viszonylag kevés helyen beszélnek erről, és ez valójában nem kizárólag ennek az ügynek, hanem más ügyeknek a tárgyalását nem is feltétlenül büntetőjogi bármikor. Tehát amikor az igazságszolgáltatással kapcsolatban, és ezt most erre nem kell, hogy reagáljon, mert nem akarom, hogy nem akarom semmilyen vizekre vinni. De amikor ma politikai szándék van a kapcsolatban, hogy börtönbiznisz kapcsán ügyvédeknek a hozzáállását lehetetlenítsék vagy egzisztenciáját, vagy adott esetben egy korrupció kapcsán, egy korrupciós történet kapcsán, ami még nincs is befejezve, a bírók függetlenségével, a bíró, az eljáró bírók szakszerű tevékenységével kapcsolatban a politika mindent elkövet annak érdekében, vagy legalábbis sok mindent, hogy elbizonytalanítsa a népet, akkor az, amiről ön beszél, vagy amiről mi beszélgetünk, ehhez adott esetben sokkal nagyobb adalékot jelent, mint amihez most a politika hozzányúlt, csak ehhez egy sokkal nehezebben értelmezhető terület, mint amit egyébként a politika föltár és ön, aki ezzel az ügyel foglalkozott, nem mint filmkritikus, egyfolytában azon gondolkodhatott, hogy miközben az ön igazságérzete és jogérzete egy és ugyanazon dolgot mondott, néha gondolom komolyan föltettem magának a kérdés, hogy maga az igazságszolgáltatásnak a gépezete ezt miért nem akarja visszaigazolni? Mindenféle politikai nyomás nélkül, vagy mindenféle politikai nyomásra, aminek ön viszont nem találhatja az ellenszerét, hiszen önnek nem ez a dolga. Gyakorlatilag van. én nagyon sokat örlődtem ezen az ügyön, és mindvégig hittem abban, hogy ennek eredményre kell vezetni. Tehát lehet... 543 mellékszálon lehetett volna végigmenni a tekintetben, hogy ott miért azok a dolgok történtek, Igen. amelyek, mert egyébként az embert mind szakmailag, mind emberleg érdekelte az, ami ott zajlott, vagy nem zajlott. Így van, így van. Gyakorlatilag hittem benne, és inkább az bántott rettenetes módon, hogy jogászkodhatunk, meg szakmai, szakmázhatunk, de van egy ember, aki este a rácsok mögött fekszik le, és reggel ott kels A Tehát Fővárosi egy... Törvényszék fokú ítéletet hirdetett abban a megismételt eljárásban, amelyet a PJ sértett megölése kapcsán indult büntető ügyben el. A törvényszék a perújítást HI másodrendű vádlat esetében alaposnak találta. A Fővárosi Törvényszék, valamint a Főváros ítélet ebből által a korábban hozott ítéleteket az ő vonatkozásában hatályon kívül helyezte, és a vádlottat az ellene büntet miatt emelt vádaló felmentette. Az az Ft. külön végzéssel, az a Fővárási Törvészék, a másodrendű vádlat 15 év fegyház műtetésének végrehajtását félbeszakította. Az ítélet nem jogerős, az ügyesség a szabadságvesztése végrehajtását félbeszakító végzéssel szemben is fellevezés jelentett be. Ezt mikor bírálják el? Azt mondta a bíró a tárgyaláson, hogy ezt valószínűleg igen gyorsan el fogják bírálni. Na de hát én, én most csak gondolkodom itt hangosan és az ügyfelem ellen most nincs semmilyen törvényes vád, tehát ezt a félbeszakítást nem lehet másképpen vagy megváltoztatni. Én legalábbis így gondolom, és nagyon remélem. Másrészt meg abban is nagyon reménykedek, hogy végre hagyják ezt az embert békében élni. Hát a, mindaz, amit ön elmondott, ennek az esélye szerintem tízes skálán közele van a ketteshez, mint a nyolcashoz? Nem, nem, nem. Itt történt egy áttörés. Az, hogy egy bíróság kimerte azt mondani, hogy igenis nem ő követte el ezt a bűncselekményt, szerintem... Oké, okay, rendben van, de az igazságszolgáltatással szemeni politikai akarat és az a bizonytalanság tényező, amit jelenleg a politika e tekintetben fenn akar tartani, az könnyen ön ellen dolgozhat. Én remélem, hogy nem. Én Tárgya... kívánom önnek, csak azt mondom, hogy azért vannak itt vihar felhők a horizont szélén. Azt kérdezem öntől, hogy mi kell ahhoz, hogy az ítélet jogerős legyen. Az, hogy az ítélőtábla azt mondja, hogy helyben hagyom az elsőfokú ítéletet. Az ítélőtábla mikor ül össze? Hú, hát szerintem még az is idő, amíg írásba foglalja a bíróság ezt az ítéletet, arra van 30 napja, utána terjeszti föl az ítélőtáblára, és szerintem utána még egy két-három hónap. Azt kérdezem öntől, hogy amikor félbeszakítják ezt a fegyházbüntetést, leszedik a bilincset, az követően az ön védence háistván ugyanolyan állampolgárá válik, mint bárki más? Gyakorlatilag igen. Hazamehet, van ha ennyi... egyáltalán van otthona, van otthona? Van, hála Istennek van családja, tehát a testvérei, a gyermeke, az édesanyja, a barátai, mindenki. Tehát várták ezt az embert. A felesége aztán... is, vagy a gyerekanyja is kitartott mellette? Ö, ők már előzőleg elváltak. Uh -huh. De ennek következtében vagy ettől függetlenül? Nem, nem, ettől függetlenül. Ezt, ezt megelőzően már elváltak, igen. Tehát, ha, ha ő ő elváltan... már otthon alszik? Ő már otthon aludt, pénteken ö, hajnalba. Érted, péntekről szombatra a virradó éjszaka kiengedték, és az édesanyjával, akit öt éve nem látott, mert nem engedélyezték a találkozást, Ővel hát nem is tudom elképzelni, milyen lehetett, amikor becsöngetett az édesanyja ajtaját. Az, hogy végül is a kártérítési történet egyáltalán megfogalmazódott, illetőleg, hogy e tekintetben nem született még döntés, mert ugye a, a hírekben ez is szerepelt. Azt hogyan kapcsoljuk ehhez a történethez, mint farkat? Még nem időszerű. Tehát gyakorlatilag ez az ítélet még első fokon született meg, még várható egy másodfokú ítélet. Akkor egyáltalán az, hogy ez, ez kihozta szóba? Mert hogyha ön nem hozta szóba, akkor önktől ezt kérdezték? Vagy ez hogyan? Igen. Még... Hát, természetesen. Uh -huh. nagyon, nagyon sok uh, média, meg hát az ismerősök... Mert egyébként is... ön ezt önmagától nem hozta volna szóba, annak indokolatlan, vagy koraisága okán? Semmiképpen. Hát nem ez a következő problémánk. Nekünk most az, az a lényeges, hogy hagyják helyben ezt az ítéletet, hogy maradjon meg a szabadsága, élhesse tovább az életét, az kártérítés majd utána következik. Oké, okay, rendben van, engedjen meg, hogy feltegyek egy kis stílű, de mégis uh, talán nem teljesen indokolatlan kérdést. Uh, az ön uh, idejéből az ön, uh, tehát uh, ez valószínűleg nagyon sokat uh, kiszakított. Ilyenkor az ember a javodalmazását mi alapján, vagy hogyan alapítja meg, semmi közöm nincs hozzá, és a beszélgetés szerintem tükrözte azt, hogy engem nem ez érdekel, de ez is érdekel, ha ezzel nem sértem meg. Nekem az nem pénz kérdés volt, ha érti, amire gondolom. Én értem, csak azt kérdezem, hogy ezt az úri luxust ön megengedheti -e magának? Hála jó Istennek megengedhetem, igen. Jelen ezt pillanatban úgy tűnik, hogy a történet olyan, mint a népmese, és ha nem is pontosan azon az úton, ahogy kellett volna, de az igazság érvényesül. Igen, így Az, hogy a perújítást P. Tamás vagy Porti Tamás esetében miért nem tették lehetővé, ez egy érdekes kérdés, de nem az ön asztala. Én válaszolhatok erre, mert el tudom mondani a hivatalos választ rá. A József Rohács vallomása csak a tekintetben volt meggyőző, hogy ki követte el a bűncselekményt, de azzal kapcsolatban, hogy a felbújtás hogyan történt, egy elég távoli és ellen bizonytalan vallomást tett, míg az, első fok, tehát az előző ítélet erre vonatkozóan egy sokkal meggyőzőbb... És ez nem véletlen. Szorít. Hát nem, nem, tehát gyakorlatilag a bíróság így ítélt, én ezt tudomásul vettem, nyilván majd az ő ügyvédjel fellebbezett, majd megindokolja. Én, én örültem, hogy a mi esetünkben, és tényleg nagyon váratlanul, de remélten megtörtént. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. mondhatnám, hogy örülök az apropónak, de ez a történet nem olyan. Én azért örülök, és köszönöm én is. Viszont hallása. Önök há István történetét Patúcs, dr. Patúcs Ilona elmondásában ismerhették meg. Rövidesen egy egészen más témában fogok beszélgetést folytatni. A vastjuk is találsz ide ide nem jó, úgyhogy a zárózenét rakom be, függet attól, hogy még nem fejeztem be. Ha bárki meg akar szólalni, nosza, rajta jó katonák, ígyunk egészséggel. 061-877-0877 877, 0877. Érdekes történet volt, legalább annyit mondjanak meg. Igen, érdekes volt. Köszönöm ezt a riportot. Nagyon szívesen. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Lajos vagyok. A már Mártával kapcsolatba szeretnék tenni, hogy Nagyon érdekes, hogy miért pont éjjel ment oda az a teherautó és pakolták át. Nem közömbös, oda. hogy a fogalmunk sincs, hogy mi van rajta, uram. Köszönöm én is. Jó reggelt. reggelt! Érdekes volt a sztori, és a vétel az autórádióban egy kicsit erősödött a Marlős Király túlókörnyékén, tehát teki jó! Szívesem! 061 0877 Természetesen, ami az a várvéli önkormányzati lakásoknak a bérlési lehetőségét illeti, ott el lehet indulni egyszer a nullától. De nem a nullától indult a történet, így aztán valakire talán rám vár, hogy egyszer ezt a nulla történetet megalkossa, hogy Vénaszályi Márta vagy bárki más ehhez partner lesz-e, illetve hogy én mikor teszem fel ezeket a kérdéseket, ma nem tudok erre válaszolni. Jöreget. Nem lehet hallani. Nagyon érdekes vagy. Most már igen. Szóval? Újból kell, hogy hívjam, mert nem lehet hallani. 081 877 087. Hello. Előbb lemaradtam. Igen. Ja. Figyelek. Neve? Megbalondult a telefonom. Kis türelmüket kérem. Jó reggelt, fia La János vagyok, lehet? Köszönöm elnézést a csúszásért. Gézze József van a vonalban, mi már egyszer beszélgetünk a a kapcsán. Most van egy előadás, milyen címen fut? Hát ez a Festival Plusz. A... Akkor, amikor ön, ön volt-e a válogató? Mármint ennek a műsornak a így, másokat, így, így, így. Hát ez, ez tulajdonképpen úgy működik, hogy a fesztiválra meghívott artista produkcióból azért mi már előre azokat a számokat. Pontosan amit, ezt akartam öntől kérdezni. <gül> amit a január-terben-márciusi műsorban vannak, azért azt nem lehet csinálni, hogy a fesztivál után ajánljuk csak föl azoknak a produkcióknak. De természetesen azért az évek és a tapasztalat már segít abban, hogy körülbelül tudjuk azt, hogy, hogy, vagy legalábbis sejtjük, hogy kik lesznek, melyek azok a számok, akik azért akik, akik díjazottak lesznek. Kell hozzá egy kis szerencsét, természetesen, de most is sikerült olyan műsort összeállítanunk, amivel van arany ezüst és borgyó artista. Kérdezek valamit, ami nem lesz elegáns, de legalább nem lehet meggyanúsítani azzal, hogy nem voltam őszinte, hogy ez alapvetően azt feltételezem, hogy pénzkérdésekkel, hogy legyen, hiszen azt a luxust ezek szerint a budapesti cirkuszfesztivál nem engedheti meg magának, hogy arra az időre kössön le produkciókat, amíg egyébként a fesztivál van, mert hogy ennyi pénze nincs, illetőleg ezeket a produkciókat lehet így megszerezni, és ez szintén pénzkérdés. Nem pénzkérdés, ez szerencsére mi nekünk a, a fesztiválra szerződtetett artisták ingyen jönnek. Maga a fesztivál az nem pénztíjas, és nem gázis, is, tehát úgymond ezek az artisták azért jönnek ide erre a fesztiválra, hogy megmutassák a tudásukat, természetesen mi szedesszük az inti költségüket, és az létük alatt a szállásukat, de ezért nem jár gázsi. Viszont azok az artista produkciók, akik itt maradnak a január febben már tősű műsora, természetesen már e, gáz. Maradnak Jó, akkor azt kérdezem, hogy amikor zajlik a cirkuszfesztivál, az mennyire lehet téma a fellépők között, hogy ki az, aki tudja, hogy utána is marad, és ki az, aki nem, vagy ez nem szempont? Ez nem szempont. Természetesen tudja mindenki, azok az tartalmányok, nem maradnak, azok is tudják, hogy ki marad itt, de ez, ez abszolút nem szempont, és ez nem befolyásolja a zsírig sem a díjazásban. A kínaiak maradtak-e? A kínaiból egy szám maradt, egy csungler-produkció, a többiek hazamentek, de mondom, ez sem az anyagi kérdés, nem voltak szabadok erre az időszakra már. Mennyire köti önt, vagy ön ebben egyáltalán nem kell, hogy foglalkozzon a pénz? Hát természetesen ö, bizonyos keretek tartanunk a, a napi de e, szerencsére e, ez nem annyira jellemző, tehát nem kell a fogunkhoz verni a garast. Mi alapján válogatott? Az alapján válogatunk, hogy természetesen szerettünk volna e, ebben a Fesztivál Pluszban egy olyan szórakozhatunk. A Fesztivál Plusz, mint kifejezés, mit fejez ki? Hát az, hogy a, a, a, általában ez jelenti az, hogy a Fesztivál utáni Műsor. Minden második évben amíg a fesztivál, és általában mindig tanálunk azért egy alszínet, ennek is most a varázsatos győztesek lett az alszíne ennek a fesztivál plusznak, és megpróbáltunk egy olyan műsort, egy olyan szórakoztató vidám műsort összeállítani, amiben ebbe a, a január-februári szürke hétköznapokban egy kis vidámságot, egy kis szint visz, tehát mindig az a legfontosabb, hogy maga a műsor jó legyen és nem a, az anyagi része a fontos. Milyen számok kerültek a szünet elé, és milyen számok a szünet utára? <gül> Mondom, megpróbáltuk egy nagyon vidám össze, azért nagyon örülünk neki, hogy sikerült leszerzőt a szünet záró számnak, és József és Mérgó Vígternek a arany Piero diet nyert számát. A, Második része azzal a fligendével kezdjük, ami a fesztivál is volt. Ugye egy fligende, eh, ahhoz hálót kell felszerelni, le kell rögzítenünk magát az aparátot. Tehát általában ezek a számok mindig a után jönnek, hogy legyen időször építeni a hálót. És sikerült itt tartanunk azt a dzsigit számot, akik ezüst díjat nyertek a fesztiválon. Az melyik volt? Egy orosz Gigit, ezek a vágtató lovak amin az artisták különböző produkciókat csinálnak át. Jó, ezek szerint a két lovas lovas szám is van? Így van, így van. Az egyik az egy ilyen szép, lassú, padödő, egy balettalóban című produkció, a másik meg pont az ellentéte, várható lovak, vadság, is, is, és tényleg egy nagyon szenzációs műsorzáró szám, egy kimondottan műsorzáró szám. Uh, lehet, hogy teljesen lényegtelenek tűnik, de a lovak azok hol vannak ilyenkor? Ő, nekünk nagyon szépen berendezett is van, ahol nagyon kényelmes. A cirkusz van. mellett van, vagy a, hol? A cirkusz, igen, a cirkusz mögött. A cirkusz mögött, de még nem az állatkedben. Nem nem, nem, nem, nem, ez a cirkusz területe. Az véletlen, vagy semmi sem véletlen, hogy az állatszámok hogy alakulnak a cirkusban? Meg hogy a fesztiválon sem volt, emlékezettem, szerint most visszaemlékszem, de arra sem emlékszem, kutyaszám volt, vagy kutyaszám volt, csak én elfelejtettem. Ö, nem volt, most kutyaszám, csak ez a két lószám volt. E, nagyon nehéz a fesztiválon ö, állatprodukció szólt, mivel rengeteg szám van és rengeteg artista. Ezeknek az elhelyezését, az állatok elhelyezését is meg kell oldani természetesen. Ugye vannak törvények, amik állattartó törvények, amiket be Ezek kell Ezek szigorodtak? Természetesen szigorodtak, és mi megpróbáljuk mindig betartani ezeket a törvényeket. E, és maga az az etika, hogy egyébként mennyire etikus cirkuszban e, állatokkal együtt dolgozni ez ma a világban, hogy van annak keleti, nyugati, északi és déli felén? E, mi mindenféleképpen megpróbálunk ki, Ennek csak de a kérdés, kérdés nem állat teljesen állat. alaptalan. Igen. Igen, nem. Mi csak olyan állatszámokat szerződtetünk, ahol, ahol látszik az ember és az állat közötti kapcsolat, a szeretet, az egymásra utaltság, és, és nem, nem az idomítás domborodik ki, hanem az, hogy a, az állat abszolút egyenrangú az artistával a manésban. Lehet olyan állatszámokat is szerződtetni, akik ezt abszolút betartják, és, és reméljük, hogy a klasszikus cirkuszhoz hozzá tartozik az állatprodukció, és hogy Magyarországon még sokáig láthat a közönség. Meg kell nézni a műsort, amikor meglátja a közönség a lovakat, olyan fölbojdulás van szinte a, a közönség részéről, igénylik az állattámokat, de mondom, nagyon figyelünk arra, hogy csak olyan állatprodukciókat szerzőtetünk, ahol ez a kapcsolat abszolút átjön. De a világban ez a fajta, vagy legalábbis a nyugati világban ez a fajta viszonyrendszer, szigorodott, ahogy én ezt tapasztaltam. Így van, de nagyon sok nyugati országban természetesen ö, működik, ugye vannak vadállatszámok, ahol Igen. szintén nagyon figyelünk, vigyelnek arra, hogy csak olyan produkciók lehetnek, ahol, ahol tényleg a játékosság és mondom a, nem az idomítás az, amit kidomborodik. Vannak olyan ö, országok, ahol betiltották az állatoknak a, a szerepeltetését. Ez hol van például? Hát kicsit furcsának tartom például, hogy Spanyolországban betiltották az állatoknak a szerepeltetést. Még macska sem lehet a szírfőzben, egy olyan országban, ahol ugye ö, a bikavigadaloknál először megkínhozzák a bikát, és utána leszúrják. Milyen szám van még? De összesen hány számból áll a mostani 8, 9, 10. 10, 10 Számból a Bohócok. Te mondom. Te Melyik Bohóc pár a... maradt itt? Vagy volt egy trió is, elnézést. Igen, a Bohóc csoport maradt itt. A... Az ukránok? Igen, az ukrán, és illetve hát Emeline és Zagorszkinek hívják őket. Az egyik fél amerikai, a másik fél fehér orosz. Tehát egy ilyen vegyes és két hölgy partnerük van. Ők maradtak itt. Ezen kívül itt maradt a Zsongör produkció, aki szintén bronz díjat nyert. Itt maradt a három etiób kalcsukos kislány, uh -huh. akik tényleg szenzációs. Őket elengedtük egy hétre Monte Carlo az ifjúsági Monte Carlo-fesztiválra. Meddig ifjúsági bronz az bronz ifjúsági? Díjat. Hát ez, ez kimondottan tényleg 18-20 év uh -huh. alatti. És ők Bronz díjat nyertek ott, ami egy nagy dicsőség egy ilyen fesztiválon, mert azért a Monte Kálói Fesztivál ugye az a legnevesebb fesztivál a világban, és minden évben megrendezik az ifjúsági fesztivált is a Rendes Fesztivál után. És akkor annak a számnak a helyén gondolom nem volt semmi? Addig nem, az egy hét elengedtük őket, mert ez egy természetes dolog volt, tehát nem akartuk, hogy, hogy ne tudjanak részt venni ezen a csodálatos rendezvényen. Ugye most februárban, heti hány előadással számol ez az előadás most? Heti tíz előadásunk van, hétfőn kettő nap van, és a többi napokon két-két előadás van. Ugye természetesen nálunk is működik a Lázarellin program, ahol csütörtök pénteken a hatodik osztályos fiatalokat látjuk vendégül. A Meddig tart? Meddig fut ez? Március 15-én van az utolsó előadásunk, és utána két hét próba időszakjon, és jön a nyári műsor. A február az egyébként egy mennyire látogatott periódus a cirkusnak. A február, az egy, a január február egy elég nehéz periódus. Ez a fesztivált. Én számítva a fesztivál természetesen, mert ugye ilyenkor az emberek inkább bezárkoznak meg, meg a karácsony utáni igézőjevet kicsit spórolósabbak mm. az emberek. Tehát ez egy nehéz időszak, de szerencsére elmondhatom, hogy, hogy majdnem minden előadásunk telt házana megy. Mennyiben és mennyire tudják kihasználni, levés ez keveseket érdekel, de eszembe az, hogy hétfőket szünnap a szereplők számára. Mit csinálnak ők ilyenkor? Hát ez a tíz előadás azért elég megerőltető neki. Általában a hétfőt abszolút a pihenésre használják, de kedden már majdnem minden produkció próbál. Tehát nem lehet annyira kiesni ebből a, a, a, a fogáskerékből, hogy, hogy két napot teljesen csak a pihenés és a, a sétának vagy a városnézésnek szenteljék. De mondom, hétfőn rengeteget járnak másnap, aztán nekem, hogy mit láttak, hol voltak. Hát, hétfő az abszolút pihenését, de kedden már próbálnak, és szerdán akkor kezdődik megint a két előadással a műsor. Ebben a közel két hónapban önnek mi a feladata akkor, amikor fut az előadást? Tehát nem amikor összerakja, hanem, hanem így a hétköznapok folyamán. Hát általában ugyanaz, mint egy, egy, egy rendezőnek, azért én minden napben vagyok, minden előadást félszemmel nézem, akár bent a nézőtéről, akár az irodámból, és természetesen azért akarnak problémája... Az ön irodája de... olyan, ahonnan ki lehet látni az előadásra? <gül> Nem van egy TV Á, érted, köszönöm, a igen, igen... Ugye mindig sajnos vannak olyan problémák, ahol, ahol hirtelen változtatni kell, mert egy artista, meg valami, egy-két napig nem tud dolgozni, akkor azt helyettesíteni kell, meg kell egy. Kicsit. Ilyenkor az ön dolga megkérdezni, vagy ilyenkor egy artista szólt. Tehát mi az, ami, ami a követendő protokoll, hogy az ember azt feltételezné, hogy egy artistának, vagy bármilyen más cirkuszművészeti ágon dolgozó, az nem tudom, érdekében áll-e miközben ön azt mondja, hogy látom, fiam, szerintem a következő napot hajt ki. Ez hogy megy? Hát azt semmiképpen nem mondhatja egy vezető, hogy, hogy menjen be dolgok. Egy artista érzi azt, hogy mikor tud dolgozni, és mikor nem tud, mennyire fáj. Ez természetesen függ attól, hogy milyen produkciót csinál. Ugye egy akrobatának a fája, dereka, akkor azt elég nehezen tudja a produkciót megcsinálni. Egy zsonglőnek a fája, keze, akkor szintén nehezen tud dolgozni. De, de szerencsére ezek nem jelentő dolgok ebben a műsorban is. Egyszer vagy kétszer volt úgy, hogy a, a, mondjuk a híves és Ámre duetnak, a hölgy tagjának megszállt a gyereke, és kihagyott két napot. Rendben jött, dolgozott másnap már is. Én ugye azt joga feltételezem, ő... hogy ön akár a tévében, de aztán, ha a helyszínen van, még éppen kiszúrja azt, hogyha valakinek valami baja van, hiába próbálja azt polástolni. Természetesen próbálunk nagyon odafigyelni arra, hogy, hogy az legyen a fontos, az egészség legyen a fontos, és nem az, hogy most ő dolgozni akar, mert, mert azért minden artistával benne van az, hogy, hogy, hogy dolgozni akar. Tehát tényleg van olyan, hogy, hogy kisebb fájdalmakkal az artisták azért mennek dolgozni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm. Sok szépen, sikert, köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm Grézel köszönöm. Józsefet hallották. Köszönöm. Hírek, és akkor utána még annyi ideig maradok, amennyi ideig önök igényt tartanak rám, most elvileg el tudom indítani a híreket akár, most ki fog derülni. 061-877-0877. Zene nem lesz, mert most már nem rakom vissza a Lárpolár vagy társulatot. A Fókuszt hívom, hogyha halasz Fókusz, akkor téged kereslek. Még egyszer megpróbálom. Amiben nem hívnak, záró zene volt, akkor elköszönök. Ma valamit felvillantottam a kejfej Jancsi fényéből, remélem holnap is sikerülni fog. Vagy nem értékelem vagy nem értékeltem túl azt, ami ma történt. Az egészség nagyon fontos dolog. Nem a fókusn fel. 061-877-0877 először. 061-877-0877 másodször. Működ. Működ. A hallgatottságban is látszott a mai másfajta hozzáállásom. Igyekszem ezt fenntartani a hét folyamán. 061-877-0877. Senki többet? Hát jó, akkor elkezdek csomagolni. Hogyha netán valaki alatta telefonál, akkor még rendelkezésre állok. Ilyen. Nagyon kitartó náthagapott el, szerencsé, hogy nem vagyok énekes. Ijjöjjöm. Igen. Nem lehet hallani. pedig itt vagyok a vonalban. Jó lapos? elhiszem, de most lehet hallani, ez előtt nem lehetett. Az előbb sem lehetett hallani, úgy, legalább 20-25 másodperces késés van a vonal. De nem, nem, nem, nem, félját, amikor nem lehet hallani, akkor nem lehet hallani. Tehát amikor lehet hallani, akkor lehet hallani. Figyelek. Működ. Igen. Mondja? Mondom, persze, annyi, hogy nagyon hallgattam ezt az ügyvédnős történetet az egész ügyek, és nagyon tetszett az egész rendszer ma. Tehát a mai napja ez a Jó, hát csak hogyha belegondol tínes. abba, amit a ügyvédnő mondott, hogyha az igaz, abba jobb nem belegondolni. Igen. Köszönöm szépen visszajelzést. Igen, hát azért itt most hirtelen abba a beszélgetést, valójában most nekem kéne tovább mennem, nem tudom, hogy tovább megyek el. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! A múlt héten volt földes, 75 éves. Igen és a, a Rónai csinált vele egy, egy ö, interjút és ebből az interjúból, illetve erre való hivatkozással a Facebookon megjelent egy ilyen rövid, ö, rövidített cikk vagy egy ilyen, nem, nem tudom, hogy ezt szakmailag hogy nevezik, ö, egy, ilyen, egy ilyen kiemelt, kiragadott részlet, ami körülbelül az volt a címe, hogy őt is verték. Az apja bántalmazta a fiatalon, És azt éreztem, hogy ezt, ezt így kiragadni, ezt, ráadásul, hogy ezt még a, a, a rónai féle interjú előtt közzétették, tehát ez, ez volt a reklám. És annyira méltatlannak éreztem, hogy egy 75. szülinapon így kell valakit megünnepelni. Nézze, a történetel nem vagyok tisztában, tehát tapogatózom, én azt feltételezem, hogy az történhet ilyenkor, hogy valaki, fogalmam sincs csatorna vagy bárki más, azt gondolja, hogy a dolog iránt ezzel lehet felkelteni az érdeklődést. Ez az egyetlen dolog, amit fel tudok tételezni. Nem ismerem a történetet ennek következtében, ennél sokkal többet nem tudok mondani. Azt meg tudom önnek mondani, hogy abban a szférában, ahol én dolgozom ahol én látom a körülményeket, olyan mértékben eluralkodott a számok tisztelete, mármint nézettség, olvasottság, darabszám, példányszám, ami egyetlen egy céget nem kéne, hogy befolyásoljon, az viszont szörnyi állapotban van, az a közszolgálat. Én a közszolgálatot 2020 szeptemberében elhagytam, ami pedig a kvázi kereskedelmi szférában van, az elborzasztó. De nem ebben az ügyben úgy általában. Reméltem, reméltem hogy kivétel. Tehát, hogyha valakiről nem hiányzik ez a bulvárság, akkor ő aki ezt teszi az nem van tisztában azzal hogy a hobószületés születésnapjáról van szó hanem azzal van tisztában hogy amit neki el kell adnia azt el kell adnia ugyanúgy adja el mint az almát és a mosóport hát ez tragédia jó hát ezt csak feltételezem még egyszer mondom a konkrét történetet nem ismerem sajnálom hogy itt történt ha így történt Cáfoljon meg valaki. Én ezt így láttam. Ráadásul más is megosztotta még, még ezt a ezt a tippet. Köszönöm szépen, sajnálom. Ő maga, is, ő maga is a Facebook oldalán, és oda is írtam, hogy, hogy, hogy születésnapodra. Tehát, hogy ezt most én lenyik. Furcsa volt. El tudom képzelni, nem ismertem a történetet, elnézést. 061 877 0877 061-877-0-877 először. 061, igen, itt van a h-végő. bevallotta. Apja verte gyerekkorában. Itt nem látom a hóbónak a beírását, de lehet, hogy van. Hmm. Csak saját maga is közé tette, de nincs hozzá kommentárja. Hát így azért van, így azért hibás az ön története. Tehát ha ő maga ezen nem talál kivetnivalót, viszont feltünteti a saját Facebook oldalán, ő nem biztos ugyanazt gondolja erről, mint amit ön. Visszahív? 061-877, 0877, először. 061-877... Ismeretlen nem beszünk 061-877, 0877, másodszor. Jó reggert! Jó reggert! Fischer Péter vagyok. a ritkán hallgatom élőben a műsor, tegnap éjjel, vagy tegnap késő este a pénteki adást hallgattam. És ha vissza lehet térni a Györgyevics Benedek interjúhoz. Györgyevics, igen. Györgyevics elnézést! Számomra nagyon fura volt az a riport, és nagy tisztelettel hallgattam egyébként mindig őt, mert, mert érzem benne a passziót, a megszállottságot, a jó értelemben vett megszállottságot a ezért a projektért. Én egy kicsit ellenérdekelt vagyok, 20-val ott töltöttem a liget mellett. Két dologgal emelnék ki a problémáim közül. Az egyik az az, hogy végül is nem kaptam választ arra, hogy miért volt külön a két felmérés, az végül is valahogy nem derült ki számomra. A másik viszont a nagyobbik problémám az az, hogy én nem ismerem a kérdéseket, amik a kérdésben voltak, nem ismerem azt, hogy pontosan hogy zajlott ez, viszont az, hogyha nekem megmutatnak, ismerve vagy nem ismerve a, jelen, a liget környékép két képet, amiben egy lepusztult állapotban és egy szép állapot van, és nem mutatnak meg alternatívákat, beleértve azt is, hogy nem csak hogy a hely hogy nézhet ki másképp, hanem hogy akár egy cseppelfél szigeten ugyanúgy hogy nézne ez ki, akkor nem biztos, hogy nem irányítottnak tartanám ezeket a kérdéseket. Tehát hogyha két ilyenből kellene választani, akkor szerintem természetesen 80% a szebbet választja, alternatíva hiány. Igen, nem fogok tudni önnel vitatkozni, én se ismerem a kérdélyévet. Egy dolgot tudok, ha netán még valaki várakozik a vonalban, akkor kis türelmét kérem, az az, hogy ez egy olyan politikai mezőben van, aholva minden belefér, és semmi se fér bele. Világos, ez természetesen átérs. Jó, csak ezt nem lehet számításon kívül hagyni. Egyetértek. Csak innentől kezdve számomra nem jelentett plusz érték. Ezt meg tudom az... érteni. Jó reggelt. Nem volt türelme. 061-877-0877 először. Jaj, 061 zero six one, másodszor. 061 877 0877. Senki többet? Mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás, hogyha a mai nem az utolsó volt, akkor... Jaj, holnap találkozunk. de úgy látom, még igényt tartanak rám. Ilyen. Jó reggelt. E, jó reggelt kívánok. E, a Hobo ügy e, miatt e, az történt, hogy én is, amikor a hálvégén, ez eredetileg a ugye, amikor megjelent, hogy Hobo bevallotta, hogy verte az apja, akkor ez teljesen szívenütő volt, és fel is hívtam a, a, a egy ötteni szerkesztőt, hogy ezt a címet javítsák ki, mert ö, ugye hivatkoztam arra, hogy magyar nyelv, meg, meg bevallani azt szoktuk, ha ellopunk egy Köszönöm, hogy hívott. Igen, jó reggelt! Na, amit a számok bűvőletéről mondtál, az hatfűzek már valamit. Sajnos, miközben egy mondat annyit, hogy az internet miatt tényleg egy 50-60 másodperces csúszás van, egy mikor elköszönt az internet, akkor még a hívás sehol nyis. Na, annyit mondanék, hogy tegnap az rtl volt egy ilyen őrült zenei műsor, ilyen állandban énekeltek emberek. Ugyanakkor a TV2 nem volt beszerkeztve semmilyen ilyen jellegű műsor, filmment volna, és veraktak egy, mi csak ki mi ugyananártos műsort, és ami még nem volt, soha nem láttam ilyet, hogy tíz csatornájukon egyszerre fél óráig ugyanez a műsor ment képzeld el, megszakítva azoknak a műsorait, hogy, hogy, hogy mindenki, mindenki ezt nézze, és utána volt egy szalacima a maradék kilenc csatornán, hogy mostantól tessék átkapcsol a tévéket, és ott nézni minket tovább. Jó, hát ez erre ez szerintem egy... holnap még kicsérünk. Én uh, tegnap a Krisztával nem voltam túl jó állapotban, ültünk a tévé előtt, valamikor 8 óra környékén kapcsolgattunk, és az volt az érzésünk, hogy megbolondultunk, mert kizárólag olyan műsorokat láttunk, ebben sajnos az ATV is benne volt, Igen. Ö, a, a legkevésbé súlyosan, de nem mondhatom, hogy üdítő kivétel volt, amit a, amire az ember úgy nézett, hogy Jézuskám, ez mi? Konkrétan a TV2 és az RTL produkciója az elme baj. Tehát az, hogy Elkezni. ezt a múlt héten 1 millió 400 nézték az RTL klubon, valamit tud ez az ország, amire, amit nekem majd rá kell jönnöm, hogy ez miért tud 1 millió 400 ezer embert lekötni. Szelhető nem találom a jelzőszerkezetet szerkezetet arra, hogy tegnap ezek a műsorok milyenek voltak. Egy dolgot tudok, hogy iszonyatosan kínos volt, de nem ez a legjobb kifejezés. Igen, de az, hogy érted, hogy, hogy, hogy az, a tv 2 a tíz társcsak... Jó, hát az arról szól, Péter, hogy nem, le akarják nyomló az RTL klub, az, az semmi Péter, másról nem szól. Péter, tegnap a Krisztán mondta, hogy nem 40 múlt 40 el az az percén. idő, hogy kapcsolgatunk, kapcsolgatunk, is. Ez ez nem csak ez Orbán Viktorra vonatkozik, mert Orbán Viktor ez ez az az az az műsorát viszont tegnap a TV és a közszolgálat összes csatornája, vagy talán nem az összes csatornája, de egy csatornája biztos úgy játszotta, mint ahogy a kisasszonyok című filmet 3-kor, 5 7-kor és kilenckor. kor Szóval én meg tudom érteni a fiatalságot, akik nem néznek tévét. De megértem a fiatalságot a tekintetben is, hogy nem hallgatnak rádiót. Tehát nem szeretném a saját rádiumisoromat e tekintetben üdítő kivételnek tekinteni. Ha önök üdítő kivételnek tekintik, az kitüntetés. De saját magamat hagyd, hogy ne minősítsem. Az ATV-nek, én a, a, a heti naplónak azt a részét láttam, ahol a Dunaújvárosi választásról volt szó, egy fél kilenc és kilenc közötti részről, amely már réges-rég egyébként a bocskorféle szintén nehezen minősíthető, itt most inkább nem térnék ki, műsor idejében volt, amelyre... Hát a muníció kevésnek tűnt, de én azt gondolom, hogy nagyjából ennyi az, ami belefér abba, hogy én azokat a műsorokat hozzászóljak, amely egy csatornán jelenleg, magam is jelen vagyok. Valószínűleg már ez is határeset, illetve biztos van olyan, aki már itt berengetné a lesz zászlót, vagy esetleg kiállítás közeli állapotot ajánlana a személyemet, illetően úgyhogy itt megállnék. Amennyiben senki más nem óvaj telefonálni, ugye elköszönnék. Eszelős tapasztalat volt enne a fél kilenc és kilenc között tévét nézni. Végig hallgattam Orbán Viktor beszédét, ma nem volt érkezésem arra, hogy erre kitérjek mindenkitől elnézni, ha valaki úgy gondolja, hogy ezzel felségsértést követtem el. Ha nincs több hozzászólás, akkor várok még 20 másodpercet, mert 9 óra 21 van, az pont 12, és még mire 13 lenne, 9.22, elköszönök. Elő is készítem ezt, hogy megnyomjak rajta egy gombot.